Sziasztok, ez itt a VMC Podcast 8. adása, négy részvevő lesz, Kicsit idő múlva sajnos csak három. A részlevők: a Levi, Két Laci és Jómagan Feri. Sziasztok! Hello mindenkinek, itt az Apokalipszis külszedén, és külön, külön szeretném Ahmed hallgatókat köszönteni, biztos nagyon élvező minden szavunkat. mert köszönjük, hogy itt vagy. Köszönjük, Erre még lehet, hogy itt hallgat meg megszegeden, de otthon is valószínűs sokat igen. fogja hallgatni. Nem a like mert... de Jelenlegi körülményeket nézzük, akkor valószínűleg ezt már hazaúton fogja hallgatni. Ja, hogy ja, gyorsan még megmenekül a, a karanténtől Vagy igen, vagy akár akarja, akár nem elindul hazafelé. Vagy ő lesz a dúlpaciás. Oh. <gül> már ott a hazájában. <gül> igen, igen, igen. Na, nálunk meg csak a sokadik eltitkol. Ké? Ugyan már. Csak pontául. Igen. És akkor öt, öt fiam, med öt beszélünk ki. Megint ötödik elem, férfias játékok, szemet szemér, ö, sz, harmadik Rihard és a Beverzsi Hírszizaru első része, és akkor ö, az ötödik elem az első, azt a Laci választotta, és akkor kérlek, vezest fel a pontról <túrítan> Hát szóval, ötödik elem, uh, Luke rendezésében, 1997-ben uh, bemutatott film. Főszerepben a Bruce Willis, Mia Jojovic, Gerry uh, Oldman, <túrítan> ha így eltökemet, eltökemet. <túrítan> Igen. Még egyszer szabadna pont Ez a fian. Rosszak, igen. Igen. igen. A történet az, hogy nyilván aktuálisan világvége lesz, három bolygó összeáll egység, és emiatt a gonosz testet ölt. Erre egyetlen egy fegyver van a fény, ami a sötétség ellen ö, bevethető, és ezt a fegyvert egyiptomi templomban rejtették el. Négy alapelem, köré, négy alapelem. Között az ötödik elem segítségevel lehet aktiválni ezt a fegyvert. Az öt elem a víz, a tűz, föld és levegő, és a harmadik pedig a kislány, ugye, aki majd hányja a szájából a fényt. És, uh, uh, és uh, a történet igazából e köré uh, gyűlik, meg kell szerezni az öt elemet, és a, az öt elemet vagy a jó, vagy pedig a, a gonosz szerzi meg, és ugye ennek függvényében élhet tovább a Föld, vagy pedig elpusztul. A történet kezdetén a második világháború alatt régészek, abban az egyiptomi templomban éppen próbálják megfejteni a feliratokat, amikor is Földön érkeznek, és elviszik az öt elemet, mivel nem érzik biztonságban itt a Földön, majd a következő ö, ö, képsorban ö, már 200 évet ugrik az idő, és ö, már ott áll a történet, hogy, ö, hogy az együttállás megtörténik, illetve közeledik a föld fele a gonosz. És ö, itt lépnek be a főszereplők, a ö, Dallas és Liluk és az ő ö, történetükkel mentik meg a Nagyon-nagyon vicces, nagyon-nagyon pörgős, nagyon-nagyon szórakoztató, egy kellemes, egy kellemes film, ö, varázslatos világgal, abban az időben szerintem egy nagyon-nagyon jól elkapott. Ö, ö, atmoszférát tudott teremteni így a jövőről. Ö, Összességében engem elbűvölt már akkor is, illetve akárhányszor is láttam mindig minden alkalommal. Voltak benne űrhajók, voltak benne különleges fegyverekkel, lövöldözések, idegenek, mindenek. És, és közben pedig ilyen parádés volt így a, a, a történetnek a, a, a cselekménye. Vicces volt, magával ragadó egész végig leköti az ember. Nem megyek bele ilyen nagy részletekbe, mert, mert igazából látni kell a filmet. Érdemes megnézni. Olyan, amit így kiemelnék belőle, például a, a dívának a, a, az éneke, az viszonylag ismertebb lett. Megpróbálom kimondani a nevét. Díva. Plava Laguna. Ja, itt, De nem úgy hívták, itt, hogy a Díva? A Díva, akinek az volt a neve, hogy Plava Laguna. Hmm. És um, Ugye az ő énekét um, viszonylag hosszan vitte um, a film, tehát egész, um, az egész betétet végig játszotta a film. És abszolút nem volt uh, um, olyan, hogy emiatt leült volna a történet. Tökéletes. Szerintem 10-ből 10-es a film. Nektek? Laci vagy levi, Hogy kezdtem? Én egyet kívül értsek Lacival. Úgy gondolkoztam, hogy így hogy lehetne jelen ez, vagy miért tetszik. Annyira nekem is ez a film, és a, hogy az arányokat szerintem nagyon jól eltalálták a készítők, tehát, és hogy egyedi volt. Én, tehát hogy, hogy, hogy, okay, hogy, nem, ja, csak annyi, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, évet ugranak a előre, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, igen. És akkor az, hogy, hogy tényleg helyen van akció, szerelem, pedig ugye az, az jó sok filmet tönkre vágott már a, a nem odailő szerelmiszel, humoris helyen volt, és hogy tényleg mert egyedi világot teremteni, ami nem tudom hogy mennyire a Jean Paul Gaultier volt a, a IMS tervező, az 90-es években ilyen világhírű divattervező volt, de tehát valahogy annyira illett abban a millióbe az a, azok a ruhák. Mondjuk-e elég megnézni, hogy milyen kriplit csináltak belőle, milyen, milyen, milyen szerkót adtak rá. És még 23 éve készült, ugye, ha jól számolod? 90, 90 Hát 90-es, akkor 23 évesen. Bocsán, bocsán, vagyok, másik filmben gondoltam. Szépen öregedett szerintem, még ma is rendkívül szórakoztatóan, úgy érzem, még a kiégés előtti eh, Bruce Willis-szel. Eh, Lacival így beszéltünk, hogy a Rubirod ugye az a rádió, rendkívül irritábilis, de pont egy ilyen ellenpont kellett a szófukar eh, Corbin Dallas mellé szerintem, mint ez a, ez a bohóc. a kell, eh, majd megvétóznám. Ja, persze, persze. És... Eh, Hát e, igazából e, kiemelkedő színészi játékot azt azért nem a Gary Oldman Villa, meg ugye a fő gonosznak a szerepében, igazából a Bruce Willis hozzá kötelezőt. Hát a Mila Jorjóvics, Jó ugye ezt, ő a modellként e, avanzsát e, volt csinált a színésznőként, meg ugye ezt tudni kell, hogy ő mindig a férjének a filmeiben játszott. mert itt a ugye a, a, a neje volt. Igazából... Úgyhogy így első körben én ennyit szerettem volna. Így van. Levi? <gül> uh -huh. Hát... Uh, igazából ez egy... Uh, most láttam először ezt a filmet, hogy lett volna esélyem, megnézni. Uh, nem tudom, mit, számomra annyi volt zavaró, hogy a... Ez egy ilyen saját, saját hülyeségem, de egy a leónakkor és ennél is úgy éreztem, hogy egy picit olyan ilyen kicsit olyan összecsapott a, a, a, a, a, hogy mondjam, a történet vezetése. Meg, meg nekem, nekem még annyi volt, hogy én egy ilyen, olyan kicsit modernebb science fiction-ökön szocializálódtam, és akkor azt most így, <gül> így elindítom a 99-es Star wars tól a napjainkig, és akkor nekem kicsit olyan olyan, olyan, nem tudom, olyan bántóan, hogy mondjam, kicsit ilyen búgyuta volt a, a, a, micsoda, a, ez a lett meg a maszkoknak, a, meg a kosztümöknek a használata. De én azt mondanám, hogy én értékrendemben egy ilyen 10 meg van. megvan. Úgyhogy a színészi alakítást <gül> a <látható> Nagy, nagyon nem erőtette meg, senki sem magát, amúgy igen Bruce Willis a szokásos. Chris Tucker, uh, micsoda crack függő stílusban stílusba tolta a, a, Hogy hívják? Próbálta. <gül> <gül> <gül> hogy hívják? Uh, én már nem üteszem a bassz is, ezt én a színészemek széljén gyalázat. Mila Jovovics? Gary Oldman? Gary Oldman, valamiért nem, na most nem itt eszem, Gary Oldman így próbálta hozni a a útfő a, a de, de mondjuk ez igazából az a karakter egyébként szerintem egy kicsit így túlságosan vissza volt véve. Én, ez, ez is csak szintű saját véleményem, tudom hogy hogy látjátok, hogy nem hagyták hagyon kibontakozni a, a, a Gary Oldman karakterét. Benne. Nem sem ideje de, de amúgy alapvetően ha belegondolunk, hogyha Gary oldman hagyták volna kibontakozni, valószínűleg az egész filmet elvitte volna. És akkor mindenki úgy kezdeni, hogy hát igen, főszerepben Gary Oldman, meg ott voltak a többiek is. Mert hogy azért így, így, így Gary Oldman, így lazán képes lejátszani így a, a, az összes többi résztvevőt ebből a történetből. Helyes helyesbíteném magamat, bocsán, Ian Holm azt az szerintem rendkívül jöjjjel a Cornelius no, viszont... Kér még egyet? Igen. <laughs> Esküvő? nem igaz? Jó, akkor ö, szerintem is ez egy, ez egy nagyon jó film, és ö, úgy gondolom, hogy a, azt, hogy miért ö, szólhatott ennyi emberhez, meg miért tudott ennyi embert megilletni, vagy megérinteni, az a nagyon-nagyon-nagyon fajék egyszerű történetében keresendő. Tehát a Jön a gonosz, és össze kell csapnia a jóval. <kül> és akkor ott van a kevésbé fényes páncélú lovag, a hercegnő, akit meg kell menteni, a csuhás, aki ugye ezt az egészet végigköveti, tulajdonképpen le is forgathatták volna az űr Robin Hoodot. Annyit akartam hozzátenni az elején, hogy ugye mondtad, hogy a gonosz testet ölt, tehát ebben a filmben ez a gonosz égi testet ölt. Jó, ezt most hagyom, hogy feldolgozzatok. Oké, okay. menjetek bicsőbe. Tehát, ö, és ö, közeledik, és hogy ez, ez amúgy az összes ö, ö, ilyen gyermekmesének az alaptörténete. Csak ez gyönyörűen így, így előadva ö, vizuálisan, meg nagyon jó szereplőkkel, kivéve Kristakert. Kristakert számomra olyan, mint, mint az a pattanás, amit már így elfelejtettél, hogy valaha ott volt, de aztán így újra előjön, és, és így elkezd háborgatni, és, és nem tudod egyszerűen elérni, és kinyomni, de ott van, és idegesít, és, és borzasztóan rossz, és gyűlöltem minden másodpercet, amit, amit a képernyőn töltött, és annyira szerettem volna így belehajítani abba, abba a hatalmas, negatív, fekete égitestbe, hogy csak úgy füstöljön utána a, a, a világmindenség. De ezzel szemben ugye ott volt Bruce Willis, aki tulajdonképpen egy szőkített taxisofőr John mclean t előadott, illetve Mila Jovovich, aki próbált színészkedni, de szerencsére, tehát, hogy itt nem kellett annyira megerőltetni a magát, tehát hogy így elő kellett adnia azt, hogy akkor ő az a földön kívül, aki rá így mm, csodálkozik így a világ történéseire és szerintem ezt, ezt így tök hitelesen elő tudta adni, mert hogy azért így, így ez nem kellett egy Meryl stripnek lenni, hogy ez sikerüljön, vagy egy, két vagy a többieknek. Öh. Hmm, nem tudom, ja igen, és akkor ugye ott voltak a, a, az elemek, tehát a, a, a négy elem, amit felsoroltatok, tehát a tűz, víz, levegő, föld, és akkor innen meg így, így lazán átemelték a kapitányának az ötödik elemét, ami a, a szív, tehát a, a, a szerelem, meg a, az érzelem, meg az ehhez hasonlók, amik ugye alapvetően még a Szóvic-Muricban is tartalmazzák az elem kifejezést, mert hogy ugye a Billa tehát, hogy akkor ö, nyílt meg így a, a fegyveri mi voltában, amikor végül a, a korben felvállalta az érzelmeit, és azt mondta, hogy akkor már pedig így ö, miattunk, meg így ezért érdemes megmenteni a világot. Igen. Technikailag... Sziláltó viszont... szó. Ah, ebből nem értettem semmit. Innentől kezdve. Szabgorsanoketlét. No Taggasson okay. Nokedlit, így van, várja, a háziasszonyoknak asszonyoknak így a mindennapjai. Lehet, hogy megbánja még, hogy ezt tette. Ö, technikailag amúgy a filmben az volt az legjobb, hogy így azért amennyire lehetett, és amennyire megoldható volt, a CGI-t hanyagolták. Tehát, hogy leginkább praktikus effektekkel, meg maszkokkal dolgoztak. És ez amúgy, amúgy szerintem tök jó. Főleg, hogy valamiért ezek mindig, mindig ha igényesen van természetesen elkészítve, az mindig jobban néz ki. Od. Hát meg a hagyományos technikával készült filmek az picit jobban öregettek, mint a CGI-esok, nem? Hát igen, csak gondoljunk az el elnök külön gépének utolsó jelenetére. Hát gondolok, csak most nem itt Amikor a repülő lezuhan, és, és így azt a nem jó járt, hogy az itt Ja, yeah, hogy. Yeah. Majd lehet, meg, hogyha, lehet, hogyha Iker bele. a szebbet fog De hát azt, azt is úgy. igen, azt is praktikus, ilyen praktikus forgatták végül le. Szerintem úgy de Jó, jó, van. visszatérve a Chris Tucker ne engedjük el, Laci. Biztos, hogy ezt akarod? Igen, de nem csak két mondat erejéig, hogy kocsiba, hogy hallgatok csak rádiót, tehát ez a fajta mentalitás, tehát, hogy ebből rengeteg van a, a kereskedelmi rádiózásban. Hát. Nem olyan, a, nem túltatól annyira a biciklit, mert, mert olyan rádiós műsorvezetek van, hogy a haja még ne tőlük. Hát de bocsáss meg, és prospera hogy... érted? Hát. De nem véletlen, hogy azért vannak, akik pontosan ez miatt fordultak el amúgy így a, a rádiózástól, mert hogy így ez a, ez a haláratól, tripacskodással így nem tudtak nincs kezdeni. Persze, de hát ugyanannyian megvannak, hogy jaj, XY, hát te vagy a csúcs, téged hallgatlek, mintha volna más válasz. Hát vagy, vagy hallgatom, vagy nem. Mostaná, ugye? Hát igen, nem, tehát nem. hogy a, a, a Chris Tucker féle meg az irántani lévő rajongás, az így, így gyönyörűen elővetítette így a Transformers korszakot, hogy akkor lesz majd egy ilyen. Nem véletlenül amúgy, hogy így biztos az ázsiai piasz felé már itt nyitottak, hogy azok voltak a fő rajongói, akiknek csak így végighúzta az ecsetet a, a fényképeken, hogy tudták már akkor, hogy már pedig abba az irányba kell menni, hogy ez a sok csili harsány, ripacs szar eladható lehessen. De nekem még visszatérve, hogy a. a Dallas ugye taxisofőrként, és hogy így a. Hát hogy a, a perifériának így az alján, hogy, hogy az a lakás, hát nem, mint egy ilyen félbevágott konténer volt, és e, meg a. Mondjátok már a napi négy cígi, a. A hosszú volt ugye a szűrő, és a maga a dohányrész volt a, a rövidebbik. És ez, ezek így engem még nagyon megfogtak. ezek az apró gegek igazából. Mm. Meg a mindennapi rablás, hogy mindig valaki ja. is és már így volt neki külön fakal az elvett fegyvereket. Igen. A, amit én nagyon irigyeltem, az az önbeágyazó ágy. Hát igen. Még egy lefófak köztabazzónk. Igen, azt, Éppen... azt el tudnám fogadni, hogy csak így fölkelek, és így van van és kész, így be is van ágyazó. Ja, a munkahelyen is. Mondjuk világos, ott is így jó jönnek. De például az anyukája olyan volt, mint a calambo a felesége. Sose láttad? Igen, mindig csak telefonon ordított. A kicsit el... Az elnökről mi volt a véleményetek? Szerintem az egy ilyen... Érdekes húzás igen, volt. Igen, ko korát előzően néger volt. Hát meg egy ilyen Nekem nem az egy -e volt a gyóró, nem körülbelül úgy nézett ki a Lindberg elnök. Nekem, Nekem az volt a Gurbát, hogy hogyan osztotta az idejét. Tehát, hogy minden, tehát, hogy annyira, annyira pici ideje volt mindenre, hogy mindennél meghatározta, hogy akkor 10 másodperce van. És hogy. Tényleg ennyire, ennyire be volt neki táblázva. Hol van itt egy ilyen politikus, aki neki így van? Hát... Uh, ja, ja, Mert hát, már há hát, 300 szaladnak. év múlva, igen. Ja, igen. kifejlődik az ilyen is. Ja, hogy megállnak -e esetleg a riporten. Igen. Úgyhogy ez szegény... Luke Perry ugye tavaly meghalt, RIP. Most ő volt az elején. Igen, ő volt az elején. Az hiszem, Ja, igen. Ja, de az, az, az nagyon jó poén volt, amikor, ugye, mondosanak... mi, akkor, nem mondassa van. vannak. Mondassa vannak, bocsé. Megjelenik, és akkor, a, tudod, a régez megkérdez egy maga német. <tos> <tos> 14 járunk, ugye? És akkor az mutatja egy. Az az amúgy megvan, hogy ugye volt a 2010 plütyben kiadott Valérián és az Ezer bolygó országa, Igen, és Igen, ott a legelején van, a, a filmnek szerintem már alapból a csúcsjelenete, tehát amikor ugye azt mutatják, hogy hogyan bővül a, az űrállomás, és akkor ugye kezdetben csak a, a különböző nációk ö, fognak egymással kezet, majd különböző fajok is megjelennek. És hogy azok között ott voltak ezek a, a jószágok is? Egy nem tűnt. A majd... Aha. Vesz a rács. Majd meg kell néznem legalább le... legalábbis. Ö, rájuk nagyon emlékeztető ö, lények tűnnek föl, és ugye a jól tudom Luke Beszomnak elég nagy köze volt ahhoz a filmhez, és egyben a bűne is, de az majd egy másik történet lesz. Ö, de hogy, hogy végülis lazán lehet egy áthallás, ha már a, nem tudom, Lukasz beletette az itiket a csillagok háborújabban, a jó sárnyaiba, azt hiszem, hogy a szitek bosszújába, de ezt majd Gergő egyszer elmondja nekünk. Na egy, ennyi a lényeg, amit akart ebben kihozni, hogy ők is ott villantanak egyet az elején. Hmm. teleges hogy hívták azt a fajt, akiket a, a, a Zorg bízott meg, az a arcos nép? Azt tudjátok? Begyáltatok. Akik... Igen, és alakváltók is voltak. Mangalorok. Az... Mangalorok. Úgy hívták őket. Pardon. Igen, úgy hívták őket. De, de igen, volt magyarított verzió is. <gül> de azért itt egy ilyen szörnyecskék, ne, nekem az ugrat be. Ne, ne, nekem más... Ö, ...faj, nemzet, na mindegy jutott eszembe róluk, de azt inkább belengedtem. De megbeszéltük, hogy pc lesz. Ezt mondtam. Ö, amúgy szinkronnal, vagy felirattal néztétek? Én szinkronnal. Szinkronnal. Szinte. Szinte. Hát akkor... És milyen volt már mondjuk. Jó. Tehát, hogy, hogy ha. De a felirattal nem is láttátok még? Nem, eredeti nem hang? Szóval. never Nem. Uh -huh. akkor nem. Akkor nem csodálom, hogy egy Tucker nem idegesített titeket. Tehát, hogy ugye a, a, a szinkronban a geszti adta a hangját, és ő, ő valamennyire el tudott venni a, annak, a, annak a sipításnak az éléből, amit így ez, a, ez az ember így produkált ebben a filmben, de így eredeti hangon. Tehát olyan volt, mint két kötőtű így a füledben, amit így folyamatosan válnak újra és újra, és valahányszor kihúzzák, így a füled újra gyógyul, hogy aztán, amikor megszólal, és kinyitja a száját, így újra beledöfje és megforgassa. Hát biztos, de mondjuk azért a Geszti azért így igyekezett szerintem. Igen, hogy ő, ő kihozta... Tehát, hogy így, így, nem, nem, annyira nem nem, nem át szerencsére, és így ezért lehetett így szinkronosan ez a rész legalábbis biztosan élvezhetőbb. Uh -huh. És igen, az eredetibe így zöld van, meg szuper zöld. <gül> Akkor megnyugodtam, <lett. gül> De, ja, meg az, hogy tényleg, hogy így divatok jönnek, mennek, de hogy 23. században is lesz McDonald's, ez azért megnyugtató. Igen, meg kínai mozgóbi fés. Ja, ja. Jó ezt tudni. Jó ezt tudni. Igen, igen, Legalább vannak, vannak biztos pontok az ember életében. Igen. Igen. Akkor valaki még valamit esetleg hozzáfűzne? Hát most egy Kriszta körrel vagy anélkül, de én mindenképp ajánlom mindenkinek a filmet, hogy. Akkor egy, nem tudom, egy, egy 130 perces talán a film egy, -egy bőkét órás szórakozást nézzék meg. Igen. Te függetlenül egyetértek, és csak ajánlani tudom. <gül> Én mindenféleképpen hihagyhatatlan. Lev? Aha. <gül> Ó. Jó van akkor, echo man. Ami az én lóvam. Ez a nem lóvam. Ja. Nem feri lóva. Nem ez a telóvad. Ekkos lóva. Új-új. Jó. Dobicsdőre. Köszönöm. Ez a 1992-es Patriot Games, amit még, tehát hogy lett volna tök jó magyar címe, ugye, mert hogy hazafias játékok, jól tudom, ehelyett férfias játékok címen került a mozikba, ez a Jack Ryan Opusnak a, hát a moziba ez a második fi, film, ami a Tom Clancy regény folyamányból készült, és a moziba került a Két évvel korábban a Vörös Október volt, az egy pár évvel járunk szerintem a Vörös Október története után, eh, ahol elméletileg már a CIA-nek az alkalmazásban nem áll, hanem katonai, katonai akadémián tanít a, a Jack ryan akit itt a Horizon Ford, akit, és ugye van egy kislánya, szépen növeget, az asszony várandósa a második gyerekükkel, és akkor Anglia, Londonban meghívják egy ilyen, hogy tartson egy-két előadást, és ennek aprópóján utaznak el Európába, és azt hiszem, hogy meg is van a, megtartja az előadását, és útban hazafele iraterrőristák akarnak végrehajtani, azt hiszem egy lord, meg valami magas Beosztású férfi meg családját akarják felrobbantani, és akkor ezt megakadályozza. Ő is kap egy golyót, illetve egy 17 éves rákat azt lelő, és akkor annak a bátja is részt vett az akcióban, egy sonbín alakít, és akkor hát véres és akkor a. Hmm el akarja intézni majd a rájelentés és a családját, és akkor így indul a, a sztori. Uh, hát ugye annyit, hogy, tehát, hogy tudom, hogy ez a film uh, nem váltotta meg a világot még a 90-es években se, de szerintem még így 28 év távlatából és egy, egy abszolút vállalható, uh, tehát nem, uh, a, amit... Uh, mondott, vagy magáról, azt én úgy gondolom, hogy azt hogy nyújtotta is, tehát ír a témában vannak jóval komolyabb a e, Lásd a véres című filmet, de hát annyi, hogy kapargatja hogy ennek a felszínét, de, de mélyen nem megy bele, szerintem egy, egy kellemes ilyen, ilyen akció, thriller, én úgy gondolom színész, e, kimagasló színészi játékról én nem e, <gül> Legalább Lacival egy, ebbe egyetértünk, hogy azért elég jó választás volt, szerintem volt a volt a, a kicsit idősebb Jack Ryan-nek a szerepére. Egy kurva az a tisztnek a szerepébe Samuel L. Jackson, és, úgyhogy már, már nagyon szar nem lehet ez a film. Illetve én úgy gondolom, hogy ott az ira részről a, a Sean Bean az meglepően jól hozta a szerepét, meg a, a Patrick Bergen... Jól, jól mondom, még, még az is elég jól játszott a híggattabbira, a, a terroristát. Összességében szerintem egy egészen, egészen kellemes film lőle, de majd megcáfoltak. Majd én azt, azt mondanám, amit a filmből is idéznék, hmm, cicik. Nem, nem, ez nincs vagy senkinek. Nekem meg van, amikor elemezték a műhold képeket, és akkor láttak egy nőt ülni, igen. De ez mire mir akarod ki, ki. Nem tudom, élni. csak ezt itt ki akartam mondani. Hogy ott is olyan, nem tudom, olyan váratlan volt, ahogy ezt így bemondta a Ford, de ezzel szemben így én kellemesen felnevettem rajta. Ja. Hát annak a kapcsán ugye, hogy tudták, hogy a támadók között volt egy vöröshajú nő. És igazából ott kezdett tudjanak adni, hogy, hogy az a banda, az az lehet. Ez, ez, ezért mondta, hogy Cicik. Ja, hát, ez volt hát. fontos, szerintem legalábbis. Akkor is vicces volt, hogy mondtad. Hát, hát ritkán mondta Errezenford a filmi során, hogy Cicik. Oké. Okay. Igen. <laughs> Köszönöm, hogy megtámogattál. <laughs> Évregételemben. Nem tudom, nekem ugyanaz az érzésem volt, mint a, a, a vörös októberrel, hogy, hogy... Olyan... Nem tudom. Semmi. Igen, tehát, hogy úgy olyan, olyan aranyos, így elnézegettem, meg így, így bizonyos részein így le is kötött, ellenben ö, indokolatlanul hosszúnak tartottam. Ö, Némelyik megoldással amúgy, amúgy, amúgy az meg kifejezetten tetszett, tehát hogy voltak benne jó húzások, ugye amit beszéltünk ott a, a műhold képernyőjén keresztül ö, vetített, nem is tudom rajtaütés, az, az kifejezetten szórakoztató volt, meg nagyon jó, meg egy nagyon jó ötlet, de, de hogy így, olyan, olyan tényleg olyan, olyan semmilyen volt. Tehát emlékeztem erre a filmről még, még, még gyerekkoromból, de leginkább csak az elejére, ahogy ott ugye Jack Ryan így beleveti magát a, a hőstetbe, és akkor Sonbinéket meggátolják abban, hogy így be tudják végezni azt, amit elkezdtek, és semmi másra igazából. És akkor. Hát tudom. Tehát, hogy egy, egynek jó volt, de így nem, nem nézném újra. Úgy... Ö, tehát, hogy a, a maga a film élmény, tehát, hogy maga az, ahogy elkészítették, se alkotott olyan nagyot, tehát, hogy nem, nem újította meg a, a szakmát, nem, nem mutatott fel akkora újdonságot, mint mondjuk, a, ahogy az akciófilmeken belül a Die Hard csinálta, és hogy így a legtöbb karakter, így, így még Harrison Ford is olyan kis sótlan volt, tehát, hogy úgy, úgy sok mindent nem nagyon lehet róluk elmondani, hogy akkor, akkor rendelkeznek -e bizonyos jelenvonásokkal így az alapvetőeken kívül, amiket ugye kell ahhoz, hogy föl vázolni őket. De milyen jelenvonásokra gondolsz? De bármit, tehát hogy így azon kívül, hogy, hogy akkor ő, ő Horizon Ford és hatalmas érzete van és jót akar tenni, így sok minden nem lehetett róla elmondani. Mm -hmm. igaz, oké, okay, de tehát, hogy ez a film nem akart Horizon Fordból egy Ja, azt, azt, azt én értem, de volt játékideje, tehát hogy volt egy nagyon hosszú játékidő, ami alatt ezekkel a, a karakterekkel lehetett volna valamit kezdeni. Nem, és, és nem tették gondolsz. meg. Hát most így, mondtam, így fejl... tehát, tehát, tehát, tehát hogy a, a, a Sean Beanből például, tehát hogy annyi, hogy akkor, akkor ő, ő, ő a dühött ö, ugye testvér, aki meg akarja bosszulni a, a, a, az öcsének a halálát. És hogy ezt onnan tudjuk, azon kívül, hogy sokszor elmondja, hogy sokszor elmondja. Tehát, hogy elméletileg, de lehet, hogy akkor én rosszul adaptáltam a történetet, ők, ők ugye ennek a szervezetnek voltak így a, a katonái, akik így előrébb helyeznek mindent a, a céljuk érdekében. És hogy akkor ezt, ezt így, így simán eldobta, és így ment ebbe az irányba, ami érthető lenne, de valahogy számomra ez így nem, nem tudott átjönni. Akkor egy csak gyorsan egy percbenre, vagy egy mondatban válaszolnék, aztán szerintem, meg akartam is levit kérdezni, mert ő ez jobban ért ezekhez a történelmi dolgokhoz, hogy tehát. Én megértettem a Sonbinnek a, a motivációját, hogy mondjuk az elég nagy hülyeség, hogy egy kiskorú ö, rokon magammal viszek egy a és akkor csodálkozok, hogyha. Lálok, de tehát megértettem az indulatát. Egy. Ö, Kettő, hogy a, az Irán belül is voltak különböző frakciók, valakik radikálisabbak, valakik, tehát a filmben is hangzik, hogy, hogy a Iránnak egy része teljesen el, elhatárolódott ettől az akciótól. Igen, így van a valóságban, és három a, a, a legvégén, ahogy a, a, a Patrick Bergen volt a főnek, annak a sejtnek, tehát az, azért egyezett bele, mert ugye ment az a bizonyos lord kitüntetést adni neki, és igazából neki, ő volt, a, a lord volt az első célpont, a ráin az csak a hab, hab volt a tortán. Emlékszel ott ugye, amikor a végső leszámolás. És akkor levő, hogy igen, hogy a Ugye ugye az több, több frakció volt az Irán belül is, vagy voltak ilyen. Tehát mind ugye ugyanazt akarták a függetlenedést a brit koronától, de valakik békésebb megoldással próbáltak előni, még, még mások radikálisabb eszközökkel. A percet ez a pont a történet, ez a 90-es években játszódik, ahol ez az egész ö, úgynevezett ö, korszakot, ahogy leírja a történelem, a, a The Trouble, vagy a Bahé néven, ami 69-től azt hiszem a 96-ban volt a nagypénteki egyezmény. Igen, tehát itt még Igen, azt az időszakot. Es. Itt a, a végefelem már az Iránnak, a, a, Iránra már így, akárhogy volt a, a véres vasárnak, meg a többi dolog, az már kezdtek kezdtek berágni így a világ nagy részén, amikor így robbantak stb. és akkor elég sok ártatlan ember lett az áldozata. És akkor így nem volt már az ira egy ilyen nagy szabadságharcos szervezet, hanem inkább tényleg egy ilyen félelemre alapozó terrorszervezeté alakult át, és volt egy bizonyos frakciója, ami ezt mutatta. Jó, hát ezt hangsúlyozni kell, hogy nem itt, itt ebben az egész történetben ez egy nagyon bonyolult ö, konfliktus volt, ö, meg nagyon bonyolult mai napig, mert hogy ott azért ugyanúgy volt egy paramilitáris szervezet az Északiaknak ugyanott ott volt a brit hadsere, stb. Úgyhogy itt mindenki csinálta maga egyetlenkedését, amire aztán beleuntak az emberek, és akkor 96-ban született meg ez a nagy pénteki egyezmény. Ö, az, hogy ott itt a, a, az antihősünknek, hogy ott ilyen nagy Karakterváltozás, hogy ilyen nagy bosszúálló álló lett, Tehát igazából a történetet ezt vitte magával, és ez katalizálta azt, hogy akkor volt egy két órás, majdnem két órás történet. Mert akkor Max, ha nem akart volna bosszú tárni az öcsén, akkor lett volna egy The End, aztán Úgyhogy a Jack Ryannek meg szerintem pont jó volt, kimért volt, nem kellett ebből többet kihozni, meg nem kellett belőle egy ilyen klasszikus, ilyen, nem tudom milyen 90-es évekbeli hős csinálni. Úgyhogy szerintem egyébként teljesen vállalható volt ez a film. Sőt, engem inkább a visszafogottsága tetszett, mármint a főszereplőnek a visszafogottsága. Pusszínos. Nem nem, nem, nem, tudom. nem, nedvesedek ezekért a DieHardos, meg az Arnos Wadszeneggeres, meg a többi macsó, ö, fasz, ö, szuper vagy akcióhős karakterekért. Már olyan, nekem olyan irracionális az egész. Mondjuk azért a Die Hardot és a Schwarzenegger filmeket egy lapon említeni nem, nem feltétlenül szabad. Tehát, hogy azt egyszer beszéltük is, hogy a Bruce Willisnek volt az a karaktere, a John McClane, ami teljesen vérfrissítést hozott az akciófilm főszereplőknek a világába. Tehát, hogy ő, ő volt az aki, az, aki vérzett, ő volt az, aki megsérült, ő volt, a, ő volt a kis embereknek a hőse. Tehát, hogy nem egy ilyen izomkolosszus, aki így keresztül gázolt tűzön, vizen, betonon, hegyen, meg gépágyú tűzön, hanem ha Bármi történt, ő, ő vérzett. Tehát, hogy ő rajta láttad azt, hogy akkor, akkor elhasználódik, miközben ez így mind történik vele és körülötte. Uh -huh. Tehát, hogy addig olyan karakterek nem voltak, mint, mint a John McLean, addig ugye a, a Mr. muscle uralták így ezt a, ezt a terepet, mint a, a stallone meg a schwarzy meg a dolph Langrenek, és és ezeknek az ilyen különböző permutációi és utánzatai jó, de, mindegy, de összes, ez az összes karakter megegyezik abban, hogy így kb. Így a filmeiben ugyanazokat a, és majdnem hasonló ilyen buta beszólásokat használja. És akkor most az, hogy vérzik vagy nem vérzik, az nekem tök mindegy. Most ez a, a mocsoskodás, ez a, a, a szövegvilágukban, az ugyanaz véleményem szerint. Hát, jó, de ez a korszaknak a velejárója volt. Hát én meg erre akartam ezt akartam mutatni. És ezt akartam megemlíteni az előzőkben. Jó, de a, a horizon Ford, ő is azért az a, erősen a Sejem Rambó kategória volt. Tehát, hogy ugye az öltönyös ö, fegyvert nem is használok kar kar kar karakter. Tehát, hogy nem ugyanabban a ligában indult, mint mondjuk a, a Bruce Willis a Die Hardban. igen, de attól függetlenül nekem ez az az nem, nem Hát most, a... most egy CIA-estől, most bocs, mit vársz? Ilyen kis nem, igaz? világos, világos, tehát hogy nem is vártam el tőle, hogy egy IPK-émal a fakával oldja meg, vagy oldja föl így a konfliktust. Csak nem tudom, valahogy, valahogy így, így nem ö, adta át így az üzenetet, amit szeretett volna. Tehát nem azt mondom, hogy rossz volt a film, mert amúgy jó volt, mert nézhető volt, de hát így nem, nem, nem lett a kedvencem. Tehát nekem ez az egynek jó kategória. Jelenfejlődés tényleg nem volt, de és mondani valója se volt a filmben, de ezt, ezt nem is mondtam. Meg egyetértek veled, hogy, a, tehát, hogy a, a szereplők, főleg akár a feleség egy teljesen egy ilyen, ilyen papírmasé személyiséget ö, kaptak a filmben. Ö, de viszont például, hogy, hogy azt hiszem, hogy az egész filmben talán így három három emberrel bánni kell. És nekem pont ez a mértékletesség, meg hogy, hogy nyomozott, Igazából, hogy haladt előre a történet, hogy műhold képeket elemeztek, illetve elemzett, és úgy, úgy jöttek rád a, a megoldásra. És nekem ez, ez tetszett igazán a, a filmben többek között. Hát meg James a Jones mindig jó látni, olyan, olyan ritkán szerepelt filmekben, hogy, hogy jó volt őt is látni. Megszem L. Jackson, mert akkor se tudtam, hogy ki az igazából, ugye, amikor először láttam ezt a filmet. Cool. Jó. Nem hogy... Egy... szerintem olyan... olyan um amit te is mondtál, picit olyan lapos volt. Um, úgy nem mindig éreztem, hogy képes tartani a figyelmet. Um, hogy ott mindjárt az elején voltak, még ott Írországban gyilkosságok, akkor úgy még ott az elején azt gondoltam, hogy ez, ez végig ilyen nagyon-nagyon ilyen pörgős lesz, meg ilyen nagyon, uh, nem is tudom, a panékony, de hogy, mert hogy maga a téma azt hozná, hogy akkor tényleg itt olyan, olyan dolgok lesznek, hogy akkor itt harcolnak orbaszájba. De aztán ugye nem ez lett a történet. És ugye a negatív főhősnél meg e, inkább, inkább azt éreztem, hogy, hogy, ő, hogy ő kretén, ő hülye. Tehát hogy nem. nem e, nem azt a tudatosságot, a profizmust, a, amit, amit ugye mondjuk elvárhatnánk ugyanúgy a negatív szereplőktől is, hanem, hanem nála csak ezt, a, ezt az akaratos fasságot, hogy akkor majd ő megmutatja. Például akkor, amikor célba lőttek ott Észak-Afrikában, és ugye mondták, hogy akkor be kell menni. Nem ő még beleküld még határat a... <síns> <síns> <síns> Tehát ö... tényleg. A... De a saját hülyesége szabotál mindent. Igen, ez a, biztos ez volt a burkolt üzenet, hogy az elvakult dűh semmire se vezet. Igen, igen. Uh -huh. a, a, itt, itt számomra legalábbis a fő probléma az, hogy ugye a férfias játékok amerikai akciófilm, tehát hogy az akciófilm ö, kategóriában indul. Teszed ezt ugye 92-ben. De, de hogy azért nagyon-nagyon minimálisan ö, tartalmazza azokat a jegyeket, amik a Vegtista akciófilmekre, vagy bármi ehhez hasonlóra Rásüthetőek lennének. Tehát, hogy itt mondjuk a, a, az akciófilm vagy filmdráma is már belecsúszik, ugye tekintetve véve a, a negatív fősnek így a saját drámáját, illetve mondjuk ezt a, a, a családdal történt bosszúhadjáratot, amit akartak rajta állni. És, és hogy, tehát, hogy az akciófilm jelleget nagyon csak nyomokban tartalmazza, hol ott ugye eképpen van eladva. Mm. Na jó, de hogy tegyük nem. föl, hogy thrillerként, akkor, akkor se változna a véleményed. Tehát most az, egy akciófilmnek, hát most annak lett eladva. Érted? Mm. Hát csak érted, hogy ha, ha, ha venni akarok egy lángost, akkor nem tudom, ne egy parízeles kenyeret kapjak melegen. El, meg sajtal. De, egy, egyenek meg kérd vissza a pénzedet, meg. Nem tudok vissza. Ezt már elnyel, elnyelte a bankok. Én, én azért nem láttam ilyen sarkosan. Hát pont, tehát, hogy figyelj, nem tudom, hogy a, a büdzsé, tehát hogy még bele tudtak volna rakni, mit tudom én, egy-két egy lövöldözést, hogy, hogy az vajon előrébb vitte volna a történetet, vagy, vagy az, akkor elégedettebb lett. Volna a Én nem, nem a lövél, lövöldözést hiányoltam, tehát nem arról van szó, hanem hogy akkor, akkor lőjön be egy kategóriát, és abba próbáljon azon belül. Csak hogy itt nagyon csúszik egyikből a másikba. Tehát ez egy adaptáció, az igazából már egy, nem feltétlenül egy akciókönyvnek ajánlotta egy a Tom Clancy ezt az egészet hanem egy inkább egy ilyen, faszom tudja, ilyen kémtörténetes cia és thriller, akció -trillernek, vagy mi a pecsőmnek. Világos, de akkor is akciófilmként van, számon tartva, hát és hogy annak, szó -szó annak... Szó nem. átírják, bazd meg, hát... Bazd meg, tehát hogyha ezért nem tetszik, erről nem tehetek. De majd nem tudom, fölpofozom magam és megkorbácsolom. Megint fölbasztad magad. Hát, tovább még messze vagyok. Nincs ahhoz elegendő mennyiségű kristakör ebbe a filmbe. Figyelj, én soha nem húztam le emiatt, mert hogy a forgalmazó érted, most egy fél lőtt igazából a... Figyelj, most Laci, most azért nézted meg, mert hogy ezt választottam. Tehát nem úgy, hogy frissen beültél, de most az év akciófilm ilyet érted? Szóljál, hogy ki volt az, aki akciófilmként besorolt, azt beszélek vele, jó? Hát figyelj, lá komolyan, látszik a harmadik Richardot, a fingom nem volt az meg, hogy az mi? Érted? Jó, se volt egy halvány, hogy hát lehet, hogy Shakespeare-nek köze van hozzá, de <gül> fogtam valamit. <gül> egy csipetnyit lesz. Meg. Hát nem, elég kevés Shakespeare-t olvastam, meg kell, meg kell vallanom. De hallottam róla. Na, pedig letehetetlen olvasmány mind. Hihetetlenül <gül> táncolt. És a nyelvezetés és olvasmányos. Ja. Jó van, hát akkor ez, igen. Nem tudom, én, én elfogult vagyok uh, ezzel kapcsolatban, és pont nekem meg a, ez a visszafogottság, meg hogy néhol lassan-lassan csordogál a, a történet, de, de haladából végbe, szerintem. Én, uh -huh. én ajánlanám attól függetlenül, aki Hát egy hajlandó, 90-es évekbeli filmeket nézni Rendélykosan nem akciófilmet mondták. <gül> <gül> Köszönöm, tény, hogy PC, nem. PC vagy velem. Igen, nem, nem, nem ez a leghíresebb karaktere a, a Horizon Fortnak, de abszolút vállalható a bibliográfiájában, én úgy gondolom. Egyszer, egyszer meg lehet nézni. Egyszer mindenképp. Akkor menjünk a harmadékra. Na, fiúk, én itt kiszállok akkor a... a beszélgetésből. Nem, nem bírod a feszültséget? Nem, nem bírom, nem bírom. Nem bírom. Meg hát nyilván ugye mehetnék. További jó filmezésnek megtek és akkor sziasztok! Cső! Szia! Kösz, <gül> <gül> Ú, annak értem ezt. <gül> <gül> Figyelj, van. Jó, és akkor miért következő? Ah, la az is, amire. Jó van. Fájt Power! páva! Oh. Most uh, itt fölolvasás lesz mi vagy nem akarok úgy belesülni a történetmesélésbe, vagy a tartalommesélésbe, mint múltkor. Szóval én az 1989-es Spike Lee által rendezett uh, szemet szemért hangol uh, címén Do the Right Thing" uh, című filmet választottam. Uh, a film története Yorkban játszódik, egyik feketen egyedében, hát így uh, utalnak rá többször is, hogy Brooklyn egyik feketen egyedében, Uh, egy uh, nyári uh, uh, kánikulás uh, napon főhősünk Muki, maga Spike Lee, aki aki rendezte a filmet, uh, teljesen felelőtlen pizzafutár az olasz Szell, uh, uh, Dani Ayelo, vagy nem tudom ki által játszott uh, uh, pizzériájában. Környékén latinok, feketék, koreaiak, olaszok élnek, egyik központi helyük a évtizedek óta. A működő pizzére, és hogy vendégei a helyez, úgy és is szeretettel viszonyú vendégeihez. Persze nem tűrje az illetlenséget sem, például rádiós ráhímből magnóját kikapcsolhatja, és Tilinyós, uh, uh, akit Giancarlo uh, Esposito uh, hmm, uh, uh, hogy... uh, alakít meg kekeckedését, uh, és uh, kitiltással jutalmazza, miután az számon kéri hogy a falon miért nincsen fekete híresség képe, sem az olaszoké mellett. Uh, uh, dilinyós uh, bolykottott szervez, de szinte senki nem csatlakozik hozzá Rádiós Rahímen kívül. A hosszú forúnak vé <coughs> végétől ingerlékenyebb emberek a szokásosnál jobban kezdenek veszekedni, még nem szelszétne a Rádiós Rahím nagy kincsét, a magnóját. Rahím bepipul, és neki esik szelnek, a kierkező rendőrök pedig ráhin visszatartása közben megfolyták a fiút, a környék lakosai lázadásban törnek ki, bár mondjuk ez egy nagyon-nagyon összetömött össze, elmagyarázás így a történetnek. Igazából ö, ö, ö, szerintem ez volt életemnek az első Spike Lee film, amit így nagyon-nagyon véletlen elkáig annó a, a, a TV2 kési esti, ö, ö, tartalmában. Uh, néha, uh, nagyon, én még, még nagyon, fiatalon is nagyon oda voltam az olyan filmekért, ami uh, konkrétan egy nap uh, történetét uh, ölelik magukban. <kül> És, uh, kicsit uh, megfogott uh, annó még ez a, a, az urbánus, kicsit ilyen hülyén hangzik, ilyen feeling feelingjának a filmnek, holott igazából nem, nagyon akar, így, uh, nem akarja szemedbe tolni azt, hogy ez a legnagyobb uh, púróságban játszódik. Uh, és később uh, később többször néztem meg ezt a filmet és mai napig egyébként évente szerintem egyszer-kétszer megnézem uh, később jöttem rá, hogy ez inkább, inkább egy, egy, egy mikroközösségnek és a mikroközösségben uh, mikroközösségben magában foglaló, vagy mikroközösség által magában foglalt uh, rasszoknak a úgymond Egymáshoz viszonyulásáról szól, a sztereotípiákról, a gyűlöletről, vagy arról, hogy végülis hogyan kéne egymás mellett élnie. És az embereknek, és ez inkább főképp így a, a, amerikai társadalomra jellemző darab, vagy annak próbál egy útmutatást szemellé tárni. És akkor itt aztán így most kiadnám nektek véleményetek elmondását, és aztán majd generáljuk a vitát. Ja csak annyit kérdeznek egy gyorsan, Igen. hogy hány éves amikor először láttad ezt a filmet? 15-6, azt hiszem. 16-16, mert emlékszem, hogy uh, uh, Anó még nem nagyon tudtam megszerezni ezt a filmet. Uh, nem voltán DC pluson vagy ilyenek, és még angolul tudtam letölteni, és akkor fölírat nélkül, meg ilyenekkel nézegettem nagyon sokáig. Úgyhogy de szerintem olyan, olyan 14-15 lehettem, amikor először láttam. És akkor érdekelt ez a fajta kultúra vagy? Na, na, hát ilyen naív, naívan van, inkább a felületesen tapogattam iránta. Ah. Nem tudom, Laci, te akarod kezdeni, vagy. Ja, mondjam, vagy... mondjam én. E, e, már régebben láttam ezt a fiamat, de jó, hogy újra néztem, mert így voltak, komályos e, voltak. E, nekem összességében, összességében tetszett a fiam, e, mégpedig azért, mert hát. E, hogy mondjam, tehát hogy egy fekete rendező ugye a, a feketék életét bemutat, hogy, hogy esetleg ugye, hogy hajlamos az ember ilyenkor így ideologizálni a, a, a saját rasszát, és ezt én így nem éreztem. Tehát e, egy csomó ilyen, ilyen e, e, náció, ugye élt, tehát latinok, feketék, koreai olaszok, de mindegyik valamennyire előítéletes volt, tehát így megvoltatok -e a, a hibái az összes szereplőnek, és ez nekem így, így nagyon tetszett. Illetve az, hogy így, amire kifut a film, ugye a, ott a filmvégi erőszakra, hogy igazából megmutatta, de nem ítélkezett Igen, nem, ítéletes. Igen. És ez nekem nagyon tetszett, hogy, hogy, hogy nem kardoskodott semmelyik oldal mellett, illetve bontott zászlót, hanem mutatott egy létező társadalmi problémát, és akkor oda rakta, hogy akkor ezen gondolkozzatok el emberek. És, és nekem ezért tetszett igazából a, a, ez a film. Igen, majd a feketéket sem mentette föl egyébként a sztereotípi gondolkodás vágya alól. És akkor itt e, kéne egyébként ilyenkor elgondolkodni az ember, hogy hol ott vannak ezek a negatív sztereotípiák, de vannak a pozitív sztereotípiák, hogy egy olyan náció, amely folyamatosan az üdössetés, illetve a, a, az erőszak áldozata nem feltétlenül eredendően jó ember, e, hanem ugyanolyan gyarló, mint a többi. Igen, igen. Vagyis ugyanúgy megosztanak bennük a jó meg arosz emberek, vagy mondjuk a passzívak, ha így is lehetne elvezni. Uh, és ezért volt egyébként, holott Spike Lee egyébként nagyon szeret foglalkozni az afroamerikai témával a Lars Zsungerlász, hát ez inkább a régebbi műveire jellemző, jó, mondjuk a legutóbb kiadott műve az is inkább így az afroamerikai témát dolgozza föl, de főleg ezzel foglalkozni, és akkor, akkor már inkább ö, ö, foglalkozik valamit a Zsungerlász, már X, stb. stb. De, de ez, ez meg egy inkább egy ilyen kicsit ilyen globálisabbá teszi ezt az egész ö, ö, egymáshoz viszonyulást az amerikai társadalomban, a, a, hát több száz náció között, amit nevezhetjük így, mert hogy azért tényleg jó sok ö, ember lakik ott, és akkor nem feltétlenül mondhatjuk, hogy fehérek, mert ott is külön elkülönüljönnek az olaszok, mert itt is olaszként vannak megnevezve, és az olasz sztereotípiákat... Ö, vágja bele a kamerába, hogy muki. Ugyanúgy voltak régebben sztereotípiák az írekkel szemben, akik tömegesen vándoroltak be, a, a lengyelekkel szemben is, mondjuk ott inkább az, hogy ott rosszul hogy csúnyán néztek rájuk, mert hogy lengyelek írek azokat, meg az olaszok katolikusak, És akkor itt ez ilyen nevetséges ez a fehér-fehér közötti <gül> különbség Ö, és ez is ér, ezért, ezért érdekes, ez az amerikai társadalom, meg a nációk, meg a kultúrák egymáshoz viszonyulása. Meg érdekes volt nekem a filmnek a koncepció, hogy tehát kifejezett főszerepek nem voltak, hanem rengeteg, rengeteg ember Igen, kis-kis így folytak Igen. a film, így összpontosultak valamilyen szinten a... A, hm, hogy mondjam, hát a film legvégén nem feltérzően mindegyik, de így, így úgy látta az ember, hogy ott ott, ott ott csúcsosodik ki a nap. Igen. Ja, ja. És akkor ugye meg volt az a legendás nét, amit utána más vagy a utolsó jelben is elsőt, ez amikor a a ugye mondanak egy-egy ilyen ja, el. Előítelet közhelyet, és akkor az összes rassz, de még a zsidók is, bár az, ugye az nem is volt a filmben, igen. mindenki megkapja magáét a városba. Igen, az mondjuk azt mai napig gondolkodtam, hogy ő, őket még nem, nem rapták bele, bár mondjuk én nem nagyon illettek volna bele ebbe a képbe. Mert hogy mondjuk igen, ezek, ugye ezek a rasszok, így, főleg egy ilyen kicsit ilyen szegényebb, csorog negyedben egy előfordulnak. Ibruklimba, főleg a puertorikai fekete, akkor egy-két olasz, meg a, meg a kórai boltos. <há> Igen. Igen, és uh, tehát, hogy, hogy nem, nem uh, idealizálta tényleg a egyik szereplőjét, és, tehát én ugyanúgy megértettem a, a Danny, a, a a pizzatulajdonost, amikor bedúlran, tehát, hogy, hogy annyira számomra irritáló volt a, a, a fiú. Hogy hívták a két? A Dilinyós. Ja, a dili a, a, a Rádió nem, nem A, a Rádió Rahim azzal, a, a Ghetto Blasterával, meg, meg ez, a, tehát, hogy ez a mondvacs, hogy, ugye, hogy azért bolykott át az egyik fekete, mert hogy csak híres olasz. Tehát most őszintén, ő, Nyit egy, nyit egy fekete falatozott Hódzier, hogy, hogy tele van fekete énekesekkel, meg, meg fekete kosarasokkal valószínű. Az. Tehát nem, nem tudtam igazat adni, a, tehát, hogy ez nem volt szerintem valami. Igen, való, igen, igen, igen. És, és ennek ellenére is, hogy mondjam, egy empatikus volt a, a, a pizzázó, mert még zárás után is beengedte őket, ugye emlékszel. Tehát ő mondja is, hogy, hogy igazából ő, ő, ők tartják el, tehát a jólétét azt, azt a fekete közösségnek összetjálsősorban. Igen. Aztán felelőtlen bevág így a, a konfliktus kellős közepén egy, egy diggert, ami, ami, ami után így egy ilyen... Uh, ott, ott egy kicsit néha zavarban vagyok, és kicsit így nem, ért, nem értettem így uh, uh, Spike inak gondolom ez benne volt egy a, a, ugyanúgy a szelben akármilyen kedves, meg jó pofi volt, meg, meg cuki volt, így ugyanúgy benne is élt egy egy, egy, egy, egy, egy sztereotípia, és akkor ez pont így a, a Rahimnak, aki egy kicsit ilyen stereotíp karakternek tűnt. Uh, belevágta az arcába, hogy akkor híján iggerzen életet, uh, amivel úgy van, aminek a, tudod, ez a hípap kultúrával, mondjuk így akkor nem nagyon tudott azonosulni a inkább a feketéké volt, uh, és akkor oda rá, hogy igger ami után már így a az ott jelenlévő feketéket meg elég durván így, így ellené hangolta. Uh, de igazából az a ez a. Az az is szóval mindig csak a baj Igen, igen, igen, igen, igen, Na, hagyjuk Lacit is beszélni. Hello. Hello. Első körben azt szeretném elmondani, hogy FIGHT THE POWER! Tehát, ah. az amúgy filmkészítésileg, ez a film nekem nagyon tetszett. Tehát, hogy ő, ő nagyon jól voltak fölvéve a, a jelenetek. Némelyiknél olyan érzésem volt, mint hogyha egy ilyen ö, színdarabot látnék. Tehát ugye volt az a jelenet, amit, le, amit leginkább ö, így megmaradt, amikor a, a rádiós úriember és a Giancarlo Esposito állnak az autónál. És akkor mielőtt az egész párbeszéd elkezdődne, előre, ö, tehát jobbra balra mozog a kamera körülöttük, mint egy, nem tudom, MTV klipnél, majd, majd majd vágás, akkor mutatják őket, és olyan, olyan mint amikor tudod mondják, az, hogy felvétel, és akkor elkezdik mondani. Elkezdődik az a párbeszéd közöttük, ö, miközben majd, hogy nem mind a kettő végig egy, el, el, előre néz így maga elé. Tehát egy-egyben olyan volt, mintha egy ilyen színpadi előadást ö, ö, néznék végig. Alapból ez tényleg ez a, a sok kicsi történetszál, ami így egy kifejezett főszereplőt annyira azért nem helyez első, ö, tehát hogy nem helyez így előtérben, ahogy ez tényleg baromi jól volt kitalálva, hogy akkor ezekből a pici kockákból épült össze a nagy egységes egész, ami tényleg egy nagyon okos gondolat volt, illetve az, hogy az egésznek szabott egy ilyen időkorlátot, hogy akkor ez ugye egy nap történéseit meséli el, a kezdetektől egészen a végkifejletig, mindezt így effektíve Samuel L. Jacksonnak a narrációjával karöltve. Akkor ugye ott volt az, hogy a maga az alapkonfliktus, amiből kiindult, az, hogy akkor kerüljön ki egy fekete fényképe is az olasz étterem falára. Na most, itt, itt ugye mind a két oldal valahol megérthető, de ezt szerintem már ti az előbb elmondtátok, tehát, hogy ő, ő a saját éttermében tulajdonképpen azt tesz ki, amit magának gondol, tehát, hogy ez egy olasz vágású pizzéria volt, tehát akkor egyértelmű, hogy ez a berendezkedés lesz, akkor mégiscsak ezen a környéken van, akkor hogy esetleg ők is elvárhatják azt, hogy ebbe az irányba nyisson feléjük. De hogy, hogy ez a, a ez egyszerre jelentett, ez a, ez a kép így így semmit és mindent, mármint hogy a konfliktus szempontjából. Akkor a, a Giancarlo-nak így a, a, a karaktere amúgy az így tökéletesen mutatja azt, hogyha egy nem teljesen... Uh, uh, <gabbert> <Kabbert>. Meglátod? <láthat. gabbert> Igen. Közben <a> Levi megszabotált, <gabbert> megszabotált egy fényképpel, és az nagyon gonosz volt tőlem. Tehát Giancarlo-nak a... A, a karaktere ö, ö, nagyon jól ö, rezonál arra, hogy milyen az, amikor, amikor ideák és sértettségek találkoznak egy, egy nem teljesen mert hogy Azért, azért valójuk be őszintén, valószínűleg nem az anyja keresztelt előtt Dilizsáknak vagy dilisnek, Dilinyósnak. Ja, igen, ő egy igazi, igazi kis szarkovaró patogó volt ah, Igen, tehát hogyha, ha nagyon távolról nézzük és csak így néhány vonást veszünk alapul, akár amúgy így a, a, a hitleri őrületet is benne láthatjuk, mert hogy ugye őt is ö, nagyon szoka, sokan apostrofálják egy elmebetegnek egy nagyon erős előadási, előadási készséggel, meg egy nagyon erős támogatói készséggel ö, háttérrel, aki végül hatalomra tudott jutni, és itt is végül sikerült ö, ö, elérni, vagy ilyen, vagy olyan módon, hogy akkor, akkor ö, egy százszázalékos elégkös bojkot kialakuljon a, a pizz, pizzázóval szemben. A, úgy úgy igen, hogy, hogy az, ami még eszembe jutott, de ezt lehet, hogy, hogy ne a le, hogy mondtam is, hogy a, a, a rádiós, aki meg a, a... Akkor most dilinyós volt? Mert hogy a, a, nálam hát, a felirat, feliratnál dilizsákot írtak ki. Én már uh, szinkronosan néztem, uh, dilinyósra emlékszem. Tehát akkor Giancarlo. Hát, egy mindegy, a... mindegy, mindegy egyébként. Tehát Pia vala eredetiben meg úgy hívták, hogy hogy uh, bugging mi a faszomba ez meg. Tehát Giancarlo. Tehát ja. Giancarlo is uh, rádiós, meg tulajdonképpen egy ilyen, uh, ilyen eltorzított hasonlatai voltak így Malcolm x és Martin Luther Kingnek hogy, hogy, tehát, hogy ők ennek a kismiliőnek egy ilyen saját magukban leképeződött visszatükröződései voltak ennek a két ö, eszmei vezetőnek, és nem feltétlenül annak a minden pozitív aspektusát így, így előtérbe tolva. És igen, a retardát meg a fekete Jézus volt, mi baj Hát végül is lehet, mert hogy így folyamatosan vitte a kis képeket. Mozgatta a szálakat hátulról. Hát végül is ő volt az, aki a képet végül kitűzte a falra. Ja. Az ő akarata mindenféleképpen érvényesült. Így van, ennyi, ennyi. Uh, ugye ott, volt ez az, az, ott, ott vannak ezek az alap ö, gondolatok és ö, motivumok ebben a filmben. Ami engem zavart, hogy, hogy ezt, a, ezt a hatalmas adag ö, ö, tucatjában kretén karaktert ráépítette. Tehát, hogy ugye ott volt benne a, a hogy hívják, Martin Lawrence-nek így a, jelensége, amit ő ebben a filmben előadni próbált, ő engem mérhetetlenül idegesített. Tudom, hogy nem adott hozzá, meg szerencsére nem is vettel a történetből az ő jelenel, de hogy, de hogy maga az, ahogy ezt így előadta, az, az, az nagyon borzasztó volt. Tehát ez a folyamatosan, igen, meg ez a folyamatosan nyitva van a szám, és így tehát, hogy néha olyan érzésem volt, mintha a, a nagy sztereotípiák oxfordi enciklopédiáját látnám magam előtt, amiben tényleg minden ennyire sarkosítva megvan. Mert hogy, hogy, hogy ugye nem véletlenül, tehát minden sztereotípiának van némi igazság alapja, csak itt így, így valami eszméletlen módon fel voltak nagyítva, számomra már zavaró mértékkel. És, és ott, ott, ott a, a, a párbeszédekben is ez nagyon sokszor kiütközött, mert nem egy párbeszéd effektíve olyan volt, mintha két ember nem is egy, egy bolygón létezne. Tehát ott volt a végén az, amikor tudod, a, a kis latinó hölgyel beszélget, és akkor ott alszik a muki, a gyermeke és a hölgy. Uh -huh. És akkor a, a fiatal ember föl kell, és mondja, hogy akkor ő most elmegy, és elkéri a pénzét, a, amiért megdolgozott, amiben a hölgy automatikusan vitát generál arról, hogy akkor, akkor már megint elmész, megint lelépsz, megint nem foglak látni és hogy mondja a fiatalember, de hogy de visszajövök, csak elmennék a pénzért. Nem, mert nem fogsz visszajönni, mert már megint nem látlak egy hétig. Na most ez mögött ugye valahol el voltak az, hogy így az úriember az így lelépdes tényleg hosszabb időkre, és nem az évapjaként funkcionál, de hogy itt ebben a pillanatban úgy gondolom az, hogy elmenjen a pénzért, amit aztán esetleg megpróbálna a gyerekre fordítani, azért valahol megérthető volt. Csak itt volt az az érzésem, mint hogyha ez a két ember hiába ö, egy közös gyermekkel van megállva, egyszerűen nem egy nyelvet beszélnek. És hogy, hogy ez, ez, a, ez a párbeszéd valami végtelenül hosszú volt, és olyan, olyan nem tudtam, hogy mire is akar majd kimenni. Meg, meg hogy effektíve végül nem is ment ki semmire, mert hogy végül a fiatal ember fölkelt és elment a, a jogos jussáért, mert hogy oké, okay, függetlenül attól, hogy ő, ő törte be a... A pizzériának a, az ablakát azért, hát megtolgozott előtte igen, a pénzt. Igen, igen, csak hogy ezek a, a, a párbeszédekből olykor egy kicsit több volt a kelleténél, számomra. Uh -huh. Viszont, illetve még az, ami nagyon tetszett, az a színhasználat volt, hogy, hogy minden annyira, annyira élénk volt és elütött. Tehát, hogy ott ugye volt az a három ö, bölcs, néger ember, akik ott így és itt tulajdonképpen csak a. a igen, akik tulajdonképpen csak a segjüket mereztették, és közben az élet nagy igazságait mutatták, amit tulajdonképpen, ha elsételsz bármelyik lakótelepen, nem egy padon találsz egy ilyet, csak szotival, meg sörrel. Vagy, vagy kocsmára. Ilyenek Kocsnára. vannak a kodálytéren is itt nálunk. Vagy, vagy például a kokáért. Tehát, hogy a ezek tényleg a léteznek a valóságban, és hogy, hogy az, ahogy ők, ők magában az egész kompozícióban, hogy bele voltak helyezkedve, tehát így képileg az valami tök jól nézett ki. Csak mondom, ezek a végtelenített, ö, ö, ilyen, nem is tudom, töltelék részek, ahogy te is mondtad, és párbeszédek voltak azok, amik így olykor-olykor elvettek ennek az erejéből, meg az élvezhetőségéből. azt szem ennyi. Jó, de azért a léhűtőknak is volt egy domájuk, mert van egyébként ez a, a ott, ott volt ez a három öreg, öreg, öreg, öreg tökvakaró forma ott, Uh, ott volt egy olyan, hogy volt az egyik egy ilyen nagyon öntudatos uh, papó, uh, aki, aki ott uh, hőbörgött azon, és amúgy tényleg van, van, ezek, a, ezek a karakterek, előfordulnak előfordulnak ilyen témájú, filmekben több is, uh, szerintem még van a Birkonyírás című film valamelyik epizódjában, vagy ebben részében láttam hogy ezek az, az idősebb feketék, akik egy ilyen fekete környéken, hőbörögnek az miatt, hogy régen itt nagyon sok fekete hűzlet volt, és hogy tudod, ők beköltöztek a boltok helyére, az olaszok itt, pizzériát, stb. stb. Ennek volt egy ilyen, ugye ezt is legyen egy ilyen karakter, aki ezt, ezt a sérelmet is ugye elmondja, vagy vannak ezek az idősebb típusok, ezek, akik már úgy... ez világos, ezzel egyet is értek, hogy, csak hogy ugye ott, ott valahol erre volt is utalás, hogy wow, hogy... Ez, ez ö, nem tudom, olyan volt, mint egy cipzár. Hát én nem vettem elő pedig. <gül> <én. Nem>. Oké. <Okay. gül> <gül> Tehát, hogy én hiszek neked. Tehát, hogy ott, ott az, mintha lett is volna rá utalás, ráutalás, hogy, hogy egyszerűen nem volt, aki ott nyisson üzletet. De és be. ugye ezért volt az, hogy akkor jöttek a koreaiak, meg az olaszok, akik, akiknek meg volt ö, ö, erre tőkéjük meg láttak lehetőséget benne. Csak hát ez, a, ez amit te is mondtál, ez a, az a régen bezzeg mennyivel több volt. Igen, igen, de tehát Cukipöcs ki is pörgi ezt, aztán így csak gyorsan egy sört venni. Jaj, Cukipöcs tényleg. Cukipöcs Vili volt, vagy nem, nem, nem Larry? Hát, vagy de a Cuk, az benne a, volt, igen. A de az még abba az éve, basz, és meghalt, az basszus meghalt. 90-ben, be, bocs, bocs, bocs 90-ben. Ja, 90-ben akkor. A, hát, a szíve. Nem jött sokáig a cukipöcs. Az Amúgy az, az merült föl bennem, ezt felvetettem Ferinek, hogy ugye, ugye Amerikában egy ilyen film megszülethetett. Anélkül, hogy akkor, akkor rásütötték volna, hogy akkor hú, de büdös rasszista, és ezt hogy gondolod, hogy ilyet létrehozol? Most vajon, de csak így elméleti síkon, ha ide-haza leforgatnának egy ugyanilyen üzenettel, de ugyanennyire a sztereotípiák előrehelyezésével dolgozó és operáló filmet, annak vajon mi, mi, milyen felhangja és visszhangja lenne? Vaci, uh, én, én, én, én szerintem... <laughs> Szerintem ezek, ezek, ezek a krém, a, a magyar filmkészítés krémjelnek a nek a várfa, annak már többször neki futott Több mostomot is indított, és, és, és én, én azt vettem észre, hogy mindig elvérzett, mert sajnos ez a baj, hogy a, a rendezői székbe a forgatókönyvi tollat, olyan emberek, vagy a rendezői széket is a forgatókönyvi tollat. Írótollat olyan emberek birtokolták, akik, akiknek fogalmuk sincs hogy ebben az a... országban mi folyik, a bocs, de a pesti körutorokban az meg ott, ott nem fogják válni. Várj, Levi, akkor picit pontosítok. Tehát, hogy úgy értettem, hogy képzeljünk el egy olyan fantázia világot, ahol van egy olyan ember, aki erre képes. Tehát, hogy, hogy pusztán csak megalkotni egy olyat, ami, ami minőségében, üzenetében és. Ö, így, így a kifejtés módjában ezt a magyar filmgyártásba előadja. Tehát az, az, az biztos, hogy a jelenlegiből nem igazán tudnánk ö, ö, választani egy ilyet, csak hogyha megszületne, és nem a, a szőke kólákra, meg az ilyenekre gondolok. Aurista. Igen, tehát érted, hogy... hogy, hogy volt, vár, volt az a, a, ez a, ez a Magyar Historiaix a, a, a Veszettek, vagy mi a faszom, ami <tos> ilyen... <tos> ilyen <tos> de esküve, meg, nem az meg csak olyan akartak mellett. csinálni, hogy akkor most jó-jó-jó kitárgyalják, majd majd átgondolja az emberek, a magyar emberek ezt a skinhead mozgalmat, meg így, meg úgy, és akkor olyan, olyan, olyan formába ábrázolják, ahogy, hogy ki nem nézett sose ez a mozgalom, érted, nekem neke mondhatják majd azt is azért, hogy kicsit így be, jobban belülről láttam ezt az egészet tehát köze nincsen ez a bugyut a bú, búgyuta, Pest városi gondoláshoz meg ott van a Veszpa című film, érted? Ismeritek? Ismerem. Bocs, de nem, hát mindegy, én is se láttam, csak egy igazából egy Dancsó paródiába láthatottad. Micsoda, az égetrengető momentumok ki voltak emelve, érted? Hát úgy ábrázolni a vidéki cigányságot már bocs, de az is egy fedése a valóságnak. Egyen meg a szívüket, tudom, hogy van köztük, hogy hívják, szerencsétlen, aki próbál kitörni, de azért ennyire ennyi ártatlanok azért ők se. Tehát egy, igen, tehát, tehát a, amit, amit most elmondták, akkor tulajdonképpen alátámasztottad valahol azt, amit én is gondoltam erről, hogy, hogy ez, ez a, ha egy ilyen film megszületne, valószínűleg amúgy így eltulódna egy olyan irányba, amiről alapvetően nem is akart szólni. Tehát, hogy lennének olyanok, akik nem tudnának így átlátni ö, a magán a felszínes rétegen, hanem csak azt látnák, hogy akkor ők, ők, ők most vérig vannak sértve, és aki elkészítette, az a büdös rasszista, fasiszta, összes ista, ista amit föl lehet itt sorolni. Az és meg, hogy ezt mégis van. hogy gondolta, és így önérzetünkbe belegázoltak. Hogy, hogy ez, az, ez a félszem erről, hogy, így, hogy gondolatom erről, hogy így, így, ilyen itt nem, nem tudna megszületni. Legalábbis szerintem, és ezért voltam kíváncsi, hogy szerintetek erről lenne így esély, hogy egyszer valaha ilyen megszülessen. Hát esély az van, csak nem láttok túl sokat rá. Hogy, hát, hogy, most, hogy, hogy mostanában valami értékelhető produkció készül. Hát, most csak ilyen nemzeti eposzok, meg ilyen romkomok fognak születni a következő tíz évben, én úgy érzem hogy... Hát nyerjük mi még meg a Mohácsi csatát. Lesz. Így van. Van. Gondolom lesz nekünk is egy egyszemélyes rambónk, aki egymaga megnyeri. Ja, és majd jönnek a Mohácsi csata végén, így a leg, legkritikusabb pontnál a turúmadarak is jó végig szántják be az meg a törököket. Tudod, jönnek a, sopjának, az jönnek a turulok, a király jönnek Az lesz a cím, hogy angry csillag. Igen. Hét turú madar, hét vezérrel a hátán, Geci. Úgy legyapja be meg a Szuleimán fejét, hogy a törepik bele a Dunába. Ez végig, vagy meg Bécsig. Ott döglik meg, yeah. Hát figyelj végül is, a Tarantino újra gondolhatta a történelmet, a világ történelmet, miért ne tehetnénk meg. Jaj, yeah, Ja. Yeah. Igen. Filmalap megtámogatja, ugye és busásan, hát mi, mi baj lehet, ugye. és ja. az lesz a az arccíme, hogy az nem is úgy volt. Okay, majd én jó megmondom. Majd én jó megmondom. Igen, terror. És, és a kritikákra, meg a, mert ott voltál <gül> Igen. Igen. Nem dolgoztál itt oh, mint tén. Kaptam kapta Ez én a ez a téter, Igen. Hogy kicsit később majd rögtön kiadják az íjfű kalandjait és társait <gül> Bassz, Igen. Anonymációspa. Igen. Animációsba. Igen. <gül> és remélem, Stolbuci fogja eljátszani. Aha. Hmm. Búci. Na jó. Ja, meg, még annyit szerintem, hogy. ugye az a har... power. Ja, nem. Fight power, és ez a harmadik filmje volt a, a Spyklinek. nek De itt, én, tehát ebben a rendezésben én még így a szánybontogatásait láttam. Tehát, hogy így, ahogy néztem a későbbi filmjeit, hogy, hogy így idővel bejárt. Tehát, hogy nem ezt tudod, hogy valaki tök fiatalon az első vagy a második filmjével meg, megcsinálja az élete művét, hanem ő szerintem így, így folyamatosan ért megfejlődött. Tehát valamiért a nem is tudom, a Malcolm X, 92-es azt már hát. egy hogy mondjam, egy ilyen koherensebb produkciónak tartom. Hát persze, én egy én ilyen életrajziad... a... mondjuk nem az első Malcolm mondjuk... életrajzi adaptáció, mert aztán volt egy végebb, amiben Or, hogy nem játszottam már de jó, jó, jó. A másik tény, hogy így egy, egy az egybe összehasonlítva nem lett már így pont az, hogy rengeteg karakter ilyen, ilyen nagyon rövid kertcsek, meg, meg történetek kis bemutatás, ez a, és Amaz meg egy ilyen nagy hívű, egy életrajzi, de én mindenképp egy, rendezőileg egy ilyen fejlődést látok a, a Spike-lébe. De én, én ezt a filmet azért így, így ajánlanám mindenkinek, mert a maga stílusába, vagy ö, ott az ott, ott az egyik legjobb, hanem a legjobb ö, alkotás, én úgy gondolom. Szerintem is olyan, hogy így egyszer mindenféleképpen meg kell nézni az embernek. Tehát, hogy itt az, amiket fel is soroltunk, mindannyian tartalmaz olyan értékeket, Mind mondani valóban, mind fünk szempontból, amiért így érdemes neki egy ö, esélyt adni. És úgy, hogy ezt Lacivel beszéltük, hogy tegnap, vagy valamikor tegnap adott, hogy, a, tehát ezt, hogy, hogy igazából így mi csak egy ilyen távoli nézők vagyunk innen a, a kies közel Európában. Tehát igazából tényleg a, a, aki ott Ús-ba én úgy, hogy, hogy az, azt tudja igazából megérteni ezt a filmet, illetve átérezni, én úgy gondolom. Most persze vannak ilyen univerzális mondani valója film, de úgy gondolom, hogy ez főleg az amerikai közönségnek szólt ez a film, én úgy gondolom. Igen. Hát vagy Igen. Levitem most mondtál valamit? Mert hogy én nem a hallottam. Azt mondtam, hogy a Multikultúrának. Ja, oké. Okay. Csatlakozom. Menjünk akkor Ricsire. Jó. Ricsi. Tehát... Igen, Ricsi. Jön, ricsi. Mm. Ja, jó. Bocs. Ez a te gyereket. Ez az én szerelemgyárvákem. Tehát ugye a, az én filmem a 95-ben bemutatott harmadik Richard angol-amerikai filmdráma volt, mind a maga 104 percével. Ugye ez egy Shakespeare adaptáció. Gondolom, a történetet senkinek nem kell elmesélni, hisz már az előbb is beszéltük, hogy mindenki lefekvéshez Shakespeare-t olvas, de azért pár szóban megemlíteném, hogy ugye a harmadik Richard egy, egy király dráma, a 20. század 30-as éveibe helyezi át az alap művet, amikor ugye így a, a, a fasizmus eléggé kezdett elharapózni. És akkor az előkelő, most akkor én is így a, a porhu olvasom ki, hogy így összeszedett legyen a mondandóm, tehát az előkelő nemesi társaság a York ház seregeinek győzelmét ünnepli a Lancasterek hívei felett. A polgárháború véget ér, Edward királyul a trónon, amerikai feleségével Elizabeth-tel, és nevelik gyermekei kelyteletteket. -ke -ke -ke -ke -ke -ke Úgy tűnik... Rokonokat. Kölyküket. Úgy tűnik, örökösben nem lesz hiány, ám Richardnak, Edward öcsének is fáj a trónra. Ezért gátlástalanul és alattomosan minden útjába álló trónörökös és életére tör. Pont. Na most, hogy én azért választottam ezt a filmet, mert nem sokkal ezelőtt volt szerencsém megnézni a kis színházban a Mahbetet, legalábbis annak egy jelenben, vagyis egy mostani átdolgozását, és ebben a, ebben a színdarabban ö, próbálkoztak azzal, hogy így keverik a korai ábrázolást a, ezzel a posztmodern vagy modern, ö, nem is tudom, feldolgozási móddal. Ezt értsétek úgy, hogy még a szereplők egyik másik része korhű ruhákban, szerepelt, addig a, a nemességet pedig már öltönyökben, zakókban ábrázolták. És hogy számomra ez egy nagyon visszatetsző dolog volt, tehát hogy, hogy ez a, nem, az az érzésem volt, hogy tudod, így maga a darab így, így az identitását vesztette, és nem tudta eldönteni, hogy akkor, hogy akkor átmondjon, vagy vagy, vagy bét. Mindközött a maga a színház, tehát hogy... hogy így a teátralitás így egy az egyben ö, számomra hiányos volt, mert hogy nagyjából a, a színpadi képet valami hat darab paravánnak a mozgatásával oldották meg, hogy azokat A-ból B-be, B-ből C-be helyezték, de hogy ezek folyamatos mozgásban voltak, és hogy, hogy nem tudom, tehát hogy nekem kicsit ilyen inger változott ez az egész. Ö, Ettől függetlenül megvoltak amúgy a maga pozitív vonulatai, tehát láttam benne olyan dolgokat, ami nagyon tetszett, meg nagyon jól volt előadva, de mégis elgondolkodtatott azon, hogy, hogy akkor modern köntösbe hogyan lehetne átöltöztetni ö, régi történeteket. És akkor ugye többször volt már ö, példa arra, hogy akkor ezeket filmekben próbálják így ábrázolni. Ö, ugye a Rómeus Júlia mint egy számtalan feldolgozásától kezdve a azokban belül is a sikeres vagy sikertelenebb előadásokról. Ott voltak például az olyanok, mint a The Lady Killers. Mi volt az magyarul? Azt Betörő az albérlőm? amiben Igen. ugye Tom, Tom Hanks játszott, ami, ami, ami szerintem egy, egy baromi jól sikerült adaptáció, de ehhez kellett mondjuk egy Tom Hanks, aki azt a, azt a tenyérbe mászó fondorlataskadó tenyérdőrsölő kis nem is tudom, ilyen gyíkot elő tudta adni, úgyhogy utáld is, de azért annyira ne. És hogy ott azt az egyensúlyt megtartani, mondjuk úgy tudom, hogy az is egy bukás lett, de nem értem, hogy miért. És ugyanezen pozitív, ja, vagy hogyha nézzük meg a negatív adaptációkat, rád nézek, Oszkár, hogy azért lehet ezeket mocskos módon is elbaszarintani, és akkor a nem feltétlenül a legjobb oldaláit átemelni ennek a ennek a kifejezési módnak. A, és színház? Akkor itt a színház meg a színház előadásnak. Uh -huh. hogy ugye, Ha nem megfelelő színészekkel csinálják ezt, akkor ripacskodás lesz az egészből. Abszolút. Ha megfelelőkkel csinálják, akkor meg egy élvezhető mód. És ugye ott van az, hogy a színház és a, a, a filmszínház között azért, azért feszül egyfajta ellentét, mert az egyik mindig, vannak bizonyos rétegei, akik az egyiket mindig többre tartják a másiknál. És ezt, ezt gondolom ez ilyen örök vita lesz, mint a Canon, meg a Nikon, meg az Észak és Dél, meg az összes többi ilyen ehhez hasonló klasszikus ellentépárbaj. De számomra például az olyan filmek, mint a harmadik Richard, egy tökéletes hidat tudnak képezni a, a két szemben álló fél között. És hogy ehhez bizony kellett egy olyan ö, ö, ö, szereplőgárda is, Uh, amiben, mint, mint például ugye Ian McCallan, vagy uh, itt annyira nem brillírozod, de mégis uh, hitelesen játszó Robert Downey Jr., ezt egy megfelelő környezetbe átültetni ugye itt a, a 20. század 30-as éveire, ahol így, így ez, ez a történet így tökéletesen be tudott illeszkedni, anélkül, hogy az eredeti uh, erejéből, mondandójából, vagy kifejezés módjából így veszített volna bármit is. Mert ugye, ahogy elnéztem, a, a szöveget is ö, szinte betűről betűre áthelyezték a filmbe. Ezt nem és nem hogy. Tessék? Ezt nem szokták. Nem, mind, nem minden esetben. Tehát, hogy van, ahol csak így az alapot tartják meg, és akkor hozzá toldanak, foldanak, ö, esetleg bizonyos részeit átemelik, bizonyos részeit átírják, hogy jobban idomuljon a, a történethez. Nem mondjuk ez a második ilyen shakespeare hogy adaptáció, mert hogy én emlékszem, még a. A Dicaprius Rómaus Júliában abba, abba is azt hiszem, ott szóra, -szóra De mondjuk ez nem minden esetben van így, mert ha megnézed, állítólag a... a, a Jó, tudom, tehát az oroszlán király az egy, az egy Hamlet adaptációnak akar ö, ö, ö, tűnni, de ott meg természetesen csináltak egy saját ö, ö, szöveget hozzá. Mondjuk ebből között van, hogy ilyen... Hát igen, hogy a, szóval a, a vázat nem. megtartották igen és igen, van, de ugye az a rosszán királyban például van hozzáadott plusz érték. Igen, igen, igen, igen, persze természetesen. Mi? bocsánat, Oszkár, megint belédrúgok egyet, de hogy ott nincs, ott nincs. Tehát, hogy, hogy igen, az pedig így pontosan ugyanaz a fajta ö, alkotás, ami ezt a hidet hivatott így, így lerombolni. És hogy visszakanyarodva Richardhoz, bocsánat, hogy, hogy a szöveg, amit áthelyeztek ebbe a korszakba, nem, nem rít ki, tehát nem éreztem azt, hogy akkor, akkor ö, ö, ilyen náci utánzatok mennek Shakespeare-t szavalni, hanem hogy igenis, ö, ez így görgeti előre a történetet, viszi tovább, és számomra legalábbis így fent tudja tartani az érdeklődést, nem volt zavaró, ö, és mégis élvezhető, tehát hogy nem volt zavaró, vesző, élvezhető volt maga, maga a film. Ugye meg McKellen, így nem tudom, nekem az az érzésem volt, hogy így, így, így topzódott ebben a szerepben. Ugye ő az egyik executive producere is volt ennek a történetnek, tehát valahol azért így a, a szívém viselte, és, és ön itt, itt, őt én itt, itt színészkedni láttam. Tehát, hogy azt láttam, amikor egy színész ö, ö, alázattal és ö, megértéssel fordul a, a film, az előad a, a darab és maga a történet és a karakter irányába. És hogy ezt, ezt szerintem meg Mackellen ezt a filmet így, így fogta, és a kis pupos hátára tette, és így elvitte. Egy az egybe. És ugye nem, nem akarok még elmenni Maggie Smith mellett, a Harry Potter-ek uh, Meggalagony professzora mellett, aki már ekkor is derohadt öreg volt. Így ezt tűnt föl nekem, hogy ugyanaz az érzésem volt, mint a, a visszajövőben, amikor visszamegy a Márti McFly az 50-es évekbe, és a saját suliába találkozik a tanárával, és azt mondja, hogy így, így, Istenem, ez már akkor is kopasz volt. Hogy így, <gül> így, így megiszmissz e már akkor úgy nézett ki, mint post 2020-ban. Tehát, hogy így úgy lenyűgöző, hogy így, így semmit nem tudott változni, és mégis olyan sokat. A, a Bob Downey, jó, hát nem, nem ö, volt egy olyan karakter, akire egy mindent rá lehetne építeni, de mégis ö, ö, volt egyfajta ideig tartó jelenléte, ami, ami már, már nyomokban némi ö, starkságot tartalmazott, amivel ugye aztán ő végül ö, most így befutotta a, a, nagy, a nagyságát. És... Nem tudom, a, a kosztümök, a jelmezek, az átvezetések, a monológok, és az áthelyezések nekem nagyon tetszettek ebben a filmben. És akkor átadom nektek a szót. E, ugye nem láttam még a filmet és kicsit tartottam is tőle, hogy úristen ez egy Shakespeare adaptáció, de rendkívül jól sikerült szerintem is. E, Utána olvastam, hogy, hogy egy, egy az egybe átemelték a, a művet, vagy mondtátok, hogy ugye volt, hogy amit így csak a, a vázát adta a dramaturgiának, itt, itt százszerzelékben tették, uh -huh. uh, meg kelentileg nagyon ilyen, kinézem belőle, hogy ő, amúgy rengeteg segszvét játszhatott színpadon színházba, és hogy uh, eleve, eleve szereti Shakespeare-t, illetve az, amikor száj, hogy, hogy tényleg úgy látszik, hogy ez a Shakespeare ez ilyen e, e, e, kortalan. Tehát, hogy teljesen... A szanyadik mintek... adaptáció is egyébként a harmadik Rihárnak. Ú, nem az első, az biztos. Ezt nem én fogom megmondani nektek, srác, hanem, nem biztos... hanem az internet, és mindjárt Igen. megkérdezem tőle. Igen. Ja, Maradjanak velük. És ugye... Közben majd én beszélek csocskaságokat, hogy, hogy ez tényleg kortalan, mert hogy, hogy bármilyen korba át lehetett ő, tehát mondott, hogy itt a, a 30-es években helyezte át a cselekményt. Hát meg ez, tehát hogy, hogy Shakespeare nagyon jól elkapta az emberi Természetnek a, a negatív gonosz oldalát is. És, és uh, ajánl meg kellene ezt nagyon jól uh, adja át, hogyha ha kell, akkor, akkor egy uh, hazug álszent rohadék, uh, vagy amikor megvilantja teljes valójában a gonoszságát. Uh, és amit mondtál, hogy, hogy a megvalósítás szerintem első jó, akár a díszleteket, a, a, a, a kosztümöket, nagyon jó a, a, a kamera kezelése a filmnek, úgyhogy tényleg egy, egy jó filmélményt kaptam, még hogyha először is így szoknom is kellett ezt a, hát a nem túl, hogy mondjam, ilyen, ilyen 21. századi e, előadásmódot, vagy nyelvezetet, bocsánat. Úgyhogy én ezt tényleg mindenkinek ajánlom, aki egy picit hajlantó eltérni így a, a, a megszokott filmadagjától, hogy, hogy érdemes egy-két ilyen művet is megnézni. Közben gyorsan beszúrnám, hogy az IMDb-n a harmadik Richard találatra 170-et adott ki, de egy kicsit jobban megnézve ebbe vannak második Richardok is, tehát ezek szerint van, biztos csináltak, kitaláltak neki előzményt, vagy én nem tudom. Tehát, hogy ennek legalább, legalább a fele lehet az, ami nagyjából erről szólhat, de ez ugye a tévéfilmektől kezdve az animációkon át. A nagy filmekig tartalmaz szinte mindent, a sorozatoktól kezdve a bármiig. Tehát, hogy elég sokan ö, feldolgozták és foglalkoztak már ezzel. Csak ennyit akartam, bocsánat, közbe vágni. Hát Shakespeare az mindig hálás szerintem egy, egy igazi művésznek. Tehát az emlék. Várjál le a. Nem is te szere, vagy várjál 95-ben kicsináltam, ami -e, a Gibson rendezett. Shakespeare filmet nem tud. Szerepelt is a Hamletben, azt Az az, igen, a, ugye, ha jól emlékszem. De én úgy emlékszem, amire első Shakespeare adaptációra emlékszem, az a, a Hamlet szintúgy és ez a Kenneth branának a főszereplésével. Na, arra gondoltam, igen, igen, és ez, nagy, ez, ez egy évben jött ki ezzel, nem? Az nem vagy ez nem, 90... az később, később 90-es évek bő második felén, akkor már suli iskolás voltam. Akkor 97 után szerintem. Uh -huh. eh, jó volt. Laci. Valaki. Te csak, hogy megtörjem a csendet. Laci itt van, szerintem kiment. Ja. Hogy csak pikettem velük. Itt vagyok, bocsánat. Csak nem tudom, itt vagyok. Hogy Jó, nem? igen. Nem tudom, én, én annyira nem tudtam a, a harmadik Richarddal így azonosulni. Ja, hát nem is Tehát, a hát erre megyek. Igen, ez. Ja, Csak hogy olvastam így kritikákat, hogy, hogy valaki igazából így megértette már, hogy ilyen mennyire szeretett hiányos volt, és akkor így uh. eltette a motivációit. Mondjuk, tehát mondjuk az, amikor a saját testvéredet érted, vérpadra küldött, meg, meg ugye a, a, a, a, akit ellenségnek ezt el, elpusztítatod, én annyira nem valahogy tudok egy vala. Ö, de gyönyörű nem. egyébként egy ilyen pszichopata diktátori jelenvonások. Abszolút, igen. És ez volt mind a két politikai szélsőségnek, benne megtalálható, hogy leszámolt az adott vezető olyan emberekkel, akik a ő előre menetelét segítették, vagy úgymond mellette álltak, vagy, vagy, vagy gyanakodott rájuk, vagy tényleg fenyegetést jelentettek rá. Úgyhogy egy, egyébként szerintem igen, egy tökéletes bemutatása, így a, a Richard karaktere, és itt van még egy érdekesség. A Richardnak az ábrázolása. Azt tudni kell, hogy a kompetens történész személyek is, nem csak egyébként, mint Shakespeare-i drámában, de, de főleg így ismeri így a nagyvilág ezt a, ezt a kettő évig uralkodó királytán hogy így van egy ilyen nagyon eltorzított ábrázolása. És itt látjátok, hogy akkor félkarú, púpos, hátul, stb. És ez egy nagyon érdekes, mert azért nem, nem, nem volt, gyűjtötte maga körül a szeretetet, nem volt egy jó gyerek. És azért, hogy utókor az ilyen, ilyen hozzáméltóan emlékezett meg rá. És ami nagyon érdekes, hogy ez egyébként így a magyar történelemben is ugyanígy megvan. És azt tudni kell, hogy a, a, a magyar történelemben könyves kámán aki így a jogos utódot, Ámos herceget, illetve a fiát, Bélát megvakítatta, hogy uralkodásra alkalmatlanná tegye. Őt később a krónikások, meg kell nézni, ugyanúgy egy ilyen púpos alakként ábrázolják. Uh, holott egyébként egyébként Richardra ez nem feltétlenül volt igaz, mert hogy voltak egy több egy ilyen feltevés, hogy mi Richard ilyen jó farcos hívében állt. Ezért biztos nem volt az, hogy nyomorék vagy ilyen félkezű lett volna. Ez csak olyan kis érdekességként így meg akartam Én jegyezni. Vagyok. De hogyha vele gondolsz, az benne van abban, hogy a, a, az emberek a, a másoknak, másiknak a belső értékeit mindig így a külsőre is ki tudják egy idő után vetíteni. Igen, Tehát, igen. Hogy, ha, hogy, hogyha valaki, valaki egy, tényleg egy szerethető, kedves ember, akkor még hogyha nem is egy világ szépe, egy idővel ezek, ezek a belső tulajdonságok megszépítik a külcsínyét is. Amit Petőfi Sándor. B így van. Amit az hogy... ő ábrázolása, bocsánat. Igen, igen, igen, igen, hogy, hogy ö, ö, pozitív és negatív értelemben amúgy ezek itt torzítják azt a képet, amit a valóságban is lehet látni. És akkor ugye, hogy telt múlt az idő, így, így sokkal jobban esett, ö, gondolom én, így Richardot ugye így ábrázolni, hogy akkor, akkor nem csak a, a, a lelkében volt ilyen eltorzult, hanem, hanem már pedig testiségében is, mert hogy, mert hogy biztos, hogy kellett lennie valami okának. tehát hogy, igen, hogy ezzel lehet igazolni ezeket a igen, tetteket, hogy van. ő próbált ebből a fizikai nyomorban is úgymond kitörni. Így Olyan. van, mert hogy az, az ugye elfogadhatatlan, hogy akkor egy, egy jó harcos, mondjuk egy dalia, akkor az, így, az egy negatív ember, és hogy így kegyetlenkedik, vagy hogy így, így ilyen diktatórikusan áll a dolgokhoz. És ez azért, azért valahol most, most, most is így van, meg ez, ez így létező dolog. Igen, ez abszolút, abszolút aktuális ma is, és, és ő az élő példa, hogy, hogy tehát nem, nem, nem elég, hogyha mentálisan sérült az ember, egy ország élén az, az nem sok jót jelent. Igen. Ha egy ilyen, ilyen lelkületű ember van, mert egyszerűen képtelen az empátiára, egy idő után ugye eleve paranoid veszik erről és mindenki csak szenvedni fog, fog a környezetébe, csak ezt ugye ő vesz észre legkésőbb, mert hogy senki nem mondja meg neki, hogy mi a, mi a baj vele. Vagy ha megmondja, akkor ugye megkapja a Hát igen, mondja. mert hogy azok, akik ugye megmondták, megmondták neki addigra már így elég régen. <gül> így mondjuk a föld másik oldalán voltak, így igen. alatta. Hát elébe ment, igen, finom, a, a, a, a, ezeknek a Riárd. Az, ami mondjuk nekem nagyon tetszett ugye, hogy a, a, a, a Rihár, hogy így álljam, meg kellene, így, így áttörte a negyedik falat, és akkor így kikacsintott rád, mint mit nézőre, és, és effektíve kézenfogott, és a saját őrületébe bevezetett. És már az elején felvázolta azt, hogy akkor ő, ő, akkor ő elvállalja a gazember szerepét, hisz ennek is lennie kell valakinek. És ez, ez nekem nagyon tetszett, amikor ezt így az elején így kijelentette úgy volt egy hasonló megszólalás egy másik filmben, de nagy esélye A Menyei Királyságot valamelyik kötök látta? Igen, én is láttam. Kaba volt, egy a, a Gonosz Keresztes lovagok között, nem tudom a színész nevét sajnos, aki a Rémszem játszotta a Harry Potterben, de mindegy, neki volt egy negatív karaktere a filmben. És akkor te, mikor itt szabad kezet kapott, elkezdte, hogy gyilkolásznél a fegyvertelen muszlimokat, megtörve a státuszkót és így megégezte magára, hogy vagyok, aki vagyok, kell egy ilyen is. Igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen. Mert kell egy ilyen is. Az, oké. Okay. Most így jó, jó, jó helyre szóltál a szívemben. <gül> Ajajaj. Nemes ne lovag. <gül> Én ennyit szerettem volna mondani, Vietnámból. <gül> a többit olvashatjátok a könyvemben. Oh. Ja, jövő héten a boltok polcáját. És íbelítő. Jó, uh, akkor szerintem menjünk tovább, és akkor... Uh, árva, árva gyermeket Az beszéljük. Ár el. Árva gyermeket beszéljük, el. Eri, vállalod a... ja. fölvezetés? Persze. A persze. Uh, ami a Krisztiánnak a, a választása volt, ez a Beverly Hills első része 1984-ben, amerikai akció akciavígjáték, ugye Eddie Murphy uh, szereplésével, és ezzel a producereket megemlíteném különnél, Dan Simpson, Jerry Bruckheimer, uh, akik ugye ilyen pápák lettek aztán így a 80-es, 90-es években. Ugye azt hiszem a Top Gun és többek között az ő jövnevükhöz fűződik. Hát a röviden annyi, hogy egy Murphy egy ilyen nyomozót alakít a, a bűnözés terhelt Detroitba, és akkor egyik este meglátogatja a Magyar nevű Haverja, aki ilyen német kötvénycsort el a műk, keres, műkincskereskedő munkaadójától, és akkor e, májk azért az egyhányat adtott e, múltó, azt hiszem a sitraiak szabadult nem olyan régen, és utána helyezkedett el ennél a műkincskereskedőnél, és hát a régi találkozás e, megünneplik, úgyhogy tajt részeg-résznek magukat, és Axelnek a, a, Axel a lakás előtt megölik Mike-ot, Eddie Murphy-t meg fejbe kólintják, és akkor ennek kapcsán utazik a fóli el Beverly -be, mivel a Viktor Maitlen nevi műkincskereskedő ugye, ugye ott él. Hát a fóli elég gyorsan ugye, a rendőrségnek a fókuszába kerül, egy iszonyú kontrasztot e, teremtve ezzel az ő kinézetével a hozzáállásával e, versus a, a Beverly Hills-i e, rendőrökhöz képest. Ugye itt a mindjárt mondom a színészeket, a George Jane és John Eston alakította rendőrpáros állítják rá a idézőjelbe, mert hát gondolom, hogy ez nem tartozik a hatáskörébe igazából egyben Axel Foleynak, de ő azért elkezd nyomozni, és hát idővel azért egy, meg egy csomó szivatás után azért így összecsiszolódnak össze ők hároman, és ö, együtt kezd, kezdik el felgöngyülíteni ezt, ezt az ügyet. Ö, ö, további szereplők még a Ranni Cox, ugye, akit a, a Robokat meg a, az emlékmás ruhadékjáként ismerhetünk, itt is hozzá kötelezőt, ö, kiemelne még Szerzs, <gül> Aki kisebbik itt a, a Jenny galériájában, a, a Jenny, meg a Mike, meg a Axel hároman nagyon jóba voltak ilyen. Azt hiszem, ilyen szomszédok voltak, és akkor egy. Gyerek, óta... Gyerekkori barátok, erre annyira nem ért ki. A... Igen, talán egy, egy mondatban így megemlítik, és akkor ez a film nekem még mindig kurvára tetszett. Vicces és az akció szekvenciák is rendben voltak. Eljutottunk A-ból B-be, nem volt egy, egy elnyújtott film, jó volt. Én szinkronnal néztem. Igazából én azt hiszem, hogy a, az első szinkronnal nekem az a, de, tehát, hogy nem vettem a film élményéből, hogy szinkronosan néztem. egyes első blikreny egy lélegvizetvételről. Jó helyben? Igen. Levi, akarod folytatni? Semmi. Azt kaptam, amit vártam. <gül> Eddie Murphy poénok, 80-as évek akcióként, úgyhogy igazából nekem is totál annó no, Azt szerintem volt egy olyan korszak, ilyen, hogy mondjam, hülye hangzik ez, hogy az én, én naivitásom, de hogy ilyen Eddie murphy a neve az egy ilyen, egy ilyen garancia volt. Ja, hogy igen, hogy én, jelentett ilyen... valamit. Oh, a akcióvígjátékok terén, mert amit úgy 90-es évekbe utána, hogy össze 90-es évek vége fel összehordott azok már, hogy gyengültek meg, ami utána hogy... a... itt még vicces volt, nem? Igen, tehát hogy a volt nem? a Beverly Hills is 48 óra tehát, hogy, hogy nagyjából ugye hasonszörű karaktereket játszott el ezekben a filmekben, de hogy ez neki jól lát és jól működött tehát jó volt a, a, a, a filmvászonat, a kémiája, az egész megjelenése. Így van, így van, így van. Az, ami, az, ami például nekem itt nagyon tetszik, hogy ugye most egy kicsit visszakacsintanék a csúcsformábanra, hogy ott, ott ugye Kriszta egy ilyen, ö, ilyen, hát egy ilyen Axel Foley koppintás akar lenni, azzal a különbséggel, hogy bár ő, ő, ő, ő full retardált, tökéletesen inkompetens, és ezt el is mondják neki, azért mégiscsak a, a, a surrogó bőrruhákban, meg a méregdrága autókkal járkál. Még ugye Eddie Murphy azért e, itt elhangzik, hogy jó az, amit csinál, de azért így, így bizonyos szintel meg szabályokat illene betartani, és egy üzötkopott szar autóval jár, tehát hogy így nem dimenzionálja túl ő, jobban, hogy akkor ő, ő, ennyire, ennyire maestro, tehát nem akarják túl kompenzálni így, így, így mint, t mint egy exofolít ebben a filmben. És igen, hogy az eredeti szinkron, tehát a leges-legelső, hát az, az valami zseniális, tehát hogy, hogy ez volt az, amit én is szinkronnal néztem, mert hogy annyira így a fülembe vannak azok, amiket mond, meg ahogy mondják. Na, meg és Dörner György azért. Meg, meg Dörner György, így van. Tehát, hogy így élettel töltötték meg a karaktereket és a filmet. Mármint maga a szinkron. Egy ilyen plusz réteget, nem, nem is réteget, hanem egy ilyen plusz élvezetet adott hozzá. És hogy igen, tehát, hogy ugye alapból a Beverly Hills-i története nem, nem találja fel a spanyol viaszt, és nem újítja meg a, a világot, viszont a, a karakterei tök jól, tök szórakoztatóak, tök jól működnek együtt, és így el-el felhúzzák tudni, fel tud, felhúzák ezt a filmet azért elég rendesen. Arról nem is beszélve, amikor elmegy Beverly hills -e, és a, a, a fehér Michael jackson költözött embereket így egy az egybe kiröhögjük. De igen. Hát, igen, hát, a hát, Jack is. Igen, igen, igen. igen. Tudjátok hogy mi a szépség benne? Hogy, hogy ugye a legtöbb ö, filmben előfordul ez a, az én, mert Feka vagyok, az én, mert Néger vagyok. És hogy itt, itt ez, ez nincs, nincs így előtérbe tolva, tehát hogy, hogy bizonyos helyeken kiátsza ezt a kártyát. Igen, ja, a raktárba. Tessék? raktárba. Ö, akkor, akkor, és ide. Igen-igen például, meg ugye amikor elfoglalja a, a szállását. De hogy alapvetően például, a, amikor a sítre kerül, ott, ott ez így nem kerül elő, meg amikor ö, hárman együtt vannak a hármuk között, így, így nem érzed azt, hogy bármilyen, ö, tehát hogy a rozvút a, a tegört és a Foley között, hogy bármilyen ilyen raszbeli megkülönböztetés lenne, mert hogy ők csak a, a kollégát látják egymásban. Hát ez még 80-as évek, hál' Istennek ott Igen, pedig, rá, pedig rá. akkor ugye azért a polt, korrekség, polt korrekség az annyira nem hasított. És mégis ez a film úgy tudott az lenni, hogy nem akart ezt itt túlzásba vinni. Szerintem. Mondjuk volt egy ilyen, tudjátok, amikor kidobatja a és akkor még őt tartoztatták le. Tehát akkor nem mondja, hogy azért, engem dobta ki, de fekete vagyok? Nem, a fekete nem hangzott el, csak hogy engem dobnak ki az ablakon, és akkor mégis őt viszik el. Emennyek és, és úgy e, igen. Semmi, csak hogy ott, ja. ott sem dobja be a fekete vagyok kártyát. Lehet, most, lehet. most hirtelen beleugrott a fejembe ez, a, ez, a, ez az elmélet, és szeretném megosztani veletek, hogy lehetséges, hogy ez a, ez a vagyok dolog, meg, a, a, a, a, meg csak azért, mert fekete vagyok című dolog, ez a ugye, sok van volt hozzá, hogy ez így belekerült a, a szubkultúrába. sok köze volt hozzá 92-es eredmé féle incidensnek amiután meg aztán az OJ simpson dolognak, amiután így a filmek erősen alkalmazták ez a, a, a rasszista rendőrfek a, a, a témát. Ezzel még nem gondolkoztam elleni, de... És a 80-es években valahogy nem voltak akkor ilyen, ilyen kivívó fai egymásnak feszülések, ha nevezhetjük így, pedig ez ugye annyira egy ilyen butaszónak hangzik. Biztos, volt, de, biztos, de, hogy... de voltak, voltak, csak ugye nem volt akkor a téma, és valahogy így a, a, a, a film, filmvilág se nagyon akart ezzel úgy foglalkozni. Igen, a, a Beverly Hills az a film, ami, ami szórakoztatni akart, és nem reflektálni a valóságra. Inkább, inkább Meg az, a... hogy nem csináltak teljesen, nem csináltak hülyét az eddigi Murphy-ből. Igen, nem, nem csináltak belőle kristakrót. Igen, a... igen, tehát úgy, úgy, lehet, úgy lehet, volt félben, és, és De állítólag olyan sokadik választás volt, tehát hogy eleve nem is fekete bőrű színészbe gondolkoztak, csak egy csoman visszamondták, és utána került az Eddie Murphy. Vagy rosszul tudom? Hát, egy, Ö, nem egy nem tudom, hogy ez van, meg lehet be, de hogy ez érződik is rajta. Tehát, hogy az Eddie Murphy karaktere, az Exo egy... Egy, egy simán olyan karakter volt, akit igazából bárki eljátszhatott. És hogy ez, ez, ez így jót is tett neki, mert hogy ebben az esetben így, így nem volt az, hogy akkor csak szigorúan egy mondjuk egy fekete szereplőre írt szerep volt, se az, hogy egy fehérre, se, hogy egy ázsiaira, se, hogy egy, egy bármilyen bőrszínnel rendelkező emberre lett volna írva. Igen, csak, csak hogy, hogy, tehát így már, hogy így szeretjük, így elég nehezen tudnék elképzelni egy olyan és zsarót, ahol nem a Eddie játsza játssza a rendert. Tehát e, jól látnak én, én úgy gondolom az a habitus, vagy a, a, ahogy ő ezt játszott el, ahogy előadta, és nem Krisztel körösen, tehát nem, nem, tolta, nem tolta túl a mm -hmm. úgy érzem. Meg úgy egyébként, hogy ugye mi mindig ezen lovaglunk, hogy, hogy akkor jó egy film, hogyha fajsúlyos az elempólus. Itt szerintem ezt így nem, nem jelenthetjük ki. Tehát egy ilyen tök, tök átlagos uh, gonoszokat kaptunk, de em, ettől függetlenül szerintem élvezhető volt a film. Úgy ja. gondolom. Tehát egy ilyen ja. a, az, a, aki meggyilkolta a májkot, Tizenkette egy tucat, ugye ilyen bérgyőkos ember, a Maitland ugyanaz a, a tucat fehér galléros bűnöző, aki, aki megjátsza az úriember, tehát igazából itt semmi, semmi különlegeset nem nyújtottak, tették a dolgokat igazából. A, a, a verőlegény ugye az a Breaking Bad mike -ja volt. Igen, igen. Itt most ilyen, ilyen Breaking Bad referenciák voltak két filmben is. Ja, Igen. az Espacito Bár... nem is esett le nekem, basszus. Giancarlo Despacito, Despacito ő volt? É, basszűs, az a basszus, azon nagyon döbbentem. Mert mondom, hogy ezért nem is volt a szarcinész, hova tűnt, meg mindjárt nem láttam más film, aztán halljak meg ott volt a d Én pont fordítva voltam, mert láttam, hogy szerepel benne, és így kerestem. És így ott volt végig a szemem előtt, de nem esett le, hogy őt látom. Igen, hogy elképzelted őt egy, egy latin-amerikainak meg. Igen, és kapsz egy feketét, is. És, és lett belőle egy fekete forradalmár Igen, így, így van, egy ilyen, ilyen igazi <gül> már homicbaz hogy is volt ez a, az a kifejezés az etnikai svájci bicskával. Ja, igen. Igen. Így. Jó, hát így vagyok. Igen. Se ja, semmi, semmi, csak hülyeségeket beszélek össze-vissza. Úgyhogy jó kis jó kis volt ez a... Nem, a a második rész ugye az jött 88-ba, szerintem még az is élvezhető volt. A harmadik részt azt meg már viszont nagyon nem kellett volna le, oh, lefordulni. Én azt imádtam, Hagyjad már. Jó, hát mondjuk gyerekként jobban ütött de én, a, én, a, én, a, én a, azért is egyébként oda vagyok. A, a harmadik rész. Aha, aha. A, a, ugye a Beverly Hills és Aru 2-t én például még pluszban azért is szeretem, mert ugye azt, azt Toniskot rendezte. És azért a filmjei filmjeiben lehet érezni az ő, ő kezenyomát. Tehát ha ha a, például az utolsó cserkésznek erre a, a, a kicsi füstös noáros képi ábrázolására gondolunk, ez a Beverly's Zsaru 2-nél is így előjön. Ez a, ez a enyh, enyhén narancssárga színekben pompázó ö, naplementés, ö, sajátságos vágásokkal tarkított film, ami a, a Zsaru 2-ben is felelhető. Hát meg az, hogy ott azért jóval több akció szekvencia volt szerint, vagy több volt, mint az első részben. Hogy? Oh. Meg, meg az, az tetszett, hogy még a másodikban Aztán... is jók voltak a Dumák. Isten neki a igen, Igen, igen, igen. Szám számomra itt az egyesbes is igazából a rendőrök vitték el a szerintem. Tehát, hogy. hogy Ugye ez a, ez a, tudod, ez a minden uh, micsadát betartok, uh, törvényt betartó rendőrök voltak, de nem, nem voltak bohócok a, a fiúk. Tényleg ilyen az teljesen szerethetők voltak. Mm -hmm. a Billy Roswod volt az idősebb, nem a John Teggert volt az Hagyd. idősebb, és Billy Ro Ro Rosewood volt a, a fiatal nyomozó, de abszolút szerethetőek voltak a, a karaktereik. Teljesen. És szerintem ez egy elég vaskos siker volt, így meghálálta a közönség is. De még hogy meghálalta, 15 millában forgatták le és 316-ot hozott. Tehát tényleg elég hálának tűnik. Igen, nyemi, Egy 20-szoros szorzó azért az, az... Kipörgött át rajtukat de... el, vették. Hát a, a Don Simpson észrevette, mert ugye túladagolásba, vagy megállt a születés. Volt mit te az orba felszipantani. Lehet, a lehet hogy a, a filmben használt Kellék kávítószerék igazából a saját készlete volt. Hát, Ettén Böff kapta a kávét, hogy peregyen, és hogy a producer meg a fehérjét. Le, le, <gül> igen, szponzorálj! Nem minden esetben volt mindenre pénz, azért így. Tudj, megoldottak. Mindenki, meg. Ja, mindenkiben ami amilyen volt. <gül> De hozzájárultak. Jó. Akkor szerintem csak ajánlani tudjuk. Én, én is ajánlani tudom. Tényleg Krisztián jó döntött, vagy kis neki jól Jól döntött a Krisztián, hagyjuk meg ezt neki És akkor majd legközelebb ő is, meg a Laci is elmondják, hogy miként élték meg ezt a filmet Jó Egy olyan kérdésem volna, hogy a következőre megvannak-e már, hogy mire gondoltatok? Én meg dilemmázok Te még dilemmázol? Nem tudom, hogy melyiket az a kettő én már, én már tudom, de akkor nem tudom, hogy így ilyen fog, híjesen mondjuk, vagy majd. A, akkor, akkor viszont legyen meglepetés. Hát ne, ne, igazából mondhatod, mert addig akkor azt elkérdezted. Igen, csak beleesett, hogy a Laci a nélkül lépett le, hogy elmondta volna. Hát, na, tehát megtartottak, hogy vajon, na, van kapcsolat. Akkor ma, igen, majd kiegészítjük, hogy... Igen, igen. Mi a Hát, tehát csodálkozok, hogy eddig senki nem választott, én a csillagközi közimváziót szeret. <hállító> <hállító> Uú, jó, kis beszélgetés lesz ez. Gyerekként <hállító> azt hogy imádtam, Gaci. Te csináltam bele sor... egy ilyen csiska sorozatot. Hát meg De még gázabb technik... Igen, De jön. technikailag az az animációs, sem ez rohát jó volt, csak nulla tartalom volt. A, <hállító> A korunk rákfenéjét azért elmondtad most ezzel. <gül> akkor köszönjük szépen. Ó, ja, jó, nem, jó, én nem de. mondom. Gondjad! <gül> <De> <gül> nem akartalak a És nagyon szeretném az utolsó cserkészt ligába küldeni. Hmm. meg ringbe küldeni. A végre, Laci, Tudom, hogy erre vártál. Én, oh. én vártam, mert imádom azt a filmet. Szerintem az egy, ez egy picit amérték át e, a fiam. Hát Valami. Szomorú, de igen. Levitet? Majd, majd. Akkor rájöttél, hogy mi legyen a kövi vagy? Mm, hihihi, hihihi. Úgy is rég láttam, és akkor újra meg akarom nézni a Tamárt. A egy e, e, e, e, micsoda, ennyi adás óta Luke Besson a vendégünk, akkor egy, egy Luke Besson filmet szeretnék mondani, a Zsandarkot, 99-es, ha minden igaz. Igen. Jó. Igen, Akkor nézzük csak, csillagközi invázió, meg Zsandárk és utolsó cserkész. És Laci, hogy hogy erre esett a választásod, mert azért te egy ilyen kicsit rétege, réteg filmeket szoktál választani. Mert az utolsó cserkész, ahogy te is mondtad, baromira alulértékelt film. És szeretném ezt a világ tudomására hozni, hogy rosszul gondolkodnak róla. Mind a négy embernek szeretném elmesélni, aki hallgat minket, hogy alulértékelt Együtt hát Egyébként a holdat. Igen. Hogy így van. Minden a, mind a négyüket külön-külön üdvözlöm, és köszönöm, hogy hallgatnak. Hát lehet, hogy ez akár nyolc személyre is dúzzad majd. Hogy... Ja, mert ülnek Azt... a. Nem, nem, hanem valaki nem. a háttérben hallgatja. Nem úgy, nem úgy hanem hogy ugye ma... Ma... Masszívan megtámogattuk reklámmal a kis podcastünket, és akkor ezért remélem, hogy legalább ennyit visszahoz. Gondolom, nem szeretnéd, hogy ez a rész benne maradna. Ugye... Nyugat, hát ja, jó. a, jó, jó, jó. Nem, a közösségi média az ma minden, meg a reklám, nyugatlan nem reklám mindig a Akkor köszönjük szépen a, a figyelmet, és akkor nem soká találkozunk újra. Sziasztok! Sziasztok! Jók a szíveteket! Majd Magyar! Te kutya! Ja. Egy a zászló! Így ja, van! Haza, Hazafies játékok,